Då kör vi igång. inte bara på gånger? kort avstånd utan på långt avstånd. Ja, vi kommer till Kaido. Ja. Det ja. minskar ju avståndet. Ja. Vi hägar runt där. Skämde vi hittar. Två. Vi en två, En lid. En lead där ja. Faraz Nagir skall upp. Ja. Hans butik har varit ja. upp. Men vi hittar dem. Ja, ungefär. Han vill inte prata med oss. Vim? Faras. Nagir. Vill inte prata med. er. Nej. Jag ska ta toppmacksin bara nästa gång mm. Mm. Men nu hade vi ju en att vi skulle ryta sin affärer, men det gick ju så bara för ja, det, ja! det, det var inte vi, det var ju roligt. Det är så det var, det, var, det, var ja. <laughs> det kommer aldrig gå fel. Nej. Nej inte när jag läser. In bosting, vad mitt överlevt excentrik det. Kommer aldrig gå fel, Nej, nej. Vad? Nej. Jag träffade Ali Kafu på Kajlos museum som bland annat hade en del information om den, deras expedition. Jag tappade lite center points där. Jag tappade lite kister, ja. det skulle jag ju med en sådan håll. Fann du på de 70 röderna? Ja, och sänker din. Eh, den har max. redan min maxen är till sjön från 80 till 95, så borde Den skadan som du skulle... Det var lite västare ändå. är då nere Vad står det? nu? har du läst nu någonstans? Maxen är nere på... Shotgun, salen... 99 minus kilometer. ja just det. Så det är... Du kan ju faktiskt fortfarande säga över din normala sanity. Ja, 90 meter 94. Nej. <kör> det var det jag skulle göra Nu kommer jag ihåg kom Sen ska du få lite turdigt kvällslästing också Ja, jag fick ju ja. lite Nikonomikon som vi läser här idag Nikonomikon ja. eh, Vi fick lite tips om eh, De hade träffat Någon som heter Omar Shakti Som var en bomullsplantageägare han har fått en ny mer studierad och logistisk omständighet. Inte Omar nej Han fick han till finansierad deras. Då gör ni in till ursäkt. Ursäkta, skulle vi hålla oss undan ifrån? Ja, han var farlig. Ja, manord. Bejs och Ring, år. Han har dragit koppling till bröderskapet. Sa Nigel. Och På Tingen. Ja. 24, 16. Som vi alla har mögen, leg, och olika, och, du kan och, lägga dem i en pyramid. Och är du utgång så har du slug Och Henry Clive. Den fallna pyramiden. Mm. Då gör du gör det med en Min ställa är Max 16. Jag tror det. En på en, en röd pyramid som var en, ja, en vakt. Olika. 10-20-50. Sphinxen är en avbildning, en felaktig avbildning av Shotsparra. Av mm, västersträck två år, Bollefur, gillar man. Två och i min Ja. Pam. Ska fingrar och tål, det är stor. <rör> ja, <jord. rör> Vi börjar så Jokens Casualty Jag vill bara Det Jag tänkte att skulle ta Kjort syngan Slå T100 Jag är har kvittar så lyckas jag med Utan annars så dör Det pågick en utgärning i Gisan Ja, man hade hittat något Och Cafu misstänkt att det var Dottningen Nito-kris Nito-kris jag har visst att kris. Miumien blev skulden och misskontrollerat. Mm. Så det är bara väl vilken ambitioner då. Ja, det är med profeterna att göra på Så jag har fyra här fortsatta gissa nu mm. ja. men du vill ju läsa mm. där, Så vi ja. har paus i elva dagar Ja, han får läsa med oss. Vi, vi åker till Giza. Väldigt mm. bra vi är fram till Vi har giza ja. vi har eventuellt Omar Shaqi om vi vill. Det vi är ganska långt åt för hans butik. Och vi har butiken det det också. Ja. Vi sparar inte party utomför Omar Shaqi. Du går till Oma Nej. Du är inbrott av butiken Du läser en ekonomi Och jag åker till Björn Så, äh. nya ja. rollformulärer Du åker till Oma Jag sitter på hotellet och dricker kaffe ja. Och kanske åker till Giza Mm Mäktig gift i kapets morgon. <går> egentligen dominikeri Så det är så strengt. <går> så då kan du skriva det åldras sen. Ja mm. nu. du skriva ålder? Men du vill ju läsa lite mål, mål, av. Ja. Så är för det är för det. Utöver mm. vi, vi det, fast, det, är, 16, det och och sedan måljudorna då en tid till plus jag skulle tänka vad skulle behöva minst hjälp av en professur i som kan vara Och vad skulle behöva minst hjälp? Nu behöver någon minskap. Pupilamid. <laughs> Har vi ingen annan som är lite luftig på det? Hå! Oh! Få val. Tack, Olobi. Nu kan jag besöka oss. Nej, någon sak på det. Ska Sack det är säkert inget för ska jag säga. Man ska hitta sig in i butiken också, utan att kunna avviska. <laughs> ja, det kan man oftast. Ja, men butiken... <laughs> ja, men <laughs> men jag vill säga att de ska samtliga möjligheterna. Det där med butiken eh, överlåter jag till de mer eh, moraliskt tvillaktiga. Du har en Kineserna vet inte man. du är med. <laughs> men den stora frågan är: Vad är hela fridens namn vi på jakt efter inne i butiken? Nu är välkommen in. Ja, Visst, vi är ju inte på jakt efter, vi egentligen ska vi prata med. Ja. ja därför så gör vi inbrott i hans butik. inte vill köpa lite mat Om inte annat matta kulor eller Han Om vill kulan gå in och sätta sig på han vill att om han Expedition. Han vill inte det. Nej. Men då får vi gå in och gå in någonting till. Så får vi han lyfta med det jävla svärdet så får vi väl lägga Ja Ja, kan du göra Då gör jag snällt väldigt Vi blir det heller vad vi ska ta datorer jag såg lite sjöng här. Kan läsa på dig? Ja! Ni skäll när kronomen Ja, ja. låna. <skratt> Det är bestämd tid utan låg. Säger <skratt> vi forskarvärlden. <skratt> mm. Nu vet man ju, och markeologer de hittar ju ingenting de snubblar över. <skratt> <laughs> Kvalificerad gissningslydling. <laughs> ja. Nej, du ber dig till museet. Vilken dag är vi på plasten? Bra ja, fråga. Det är, fråga. Äh, är... Ha, Vem Har vem <laughs> 18 mars 1925. What? 1925. Ja. En onsdag. <laughs> mm. Just för dina studier är öppet. Ja. Dagar. Jag har en Jag tänkte inte få bort några hemdagar när jag Jag fyller minus 55 år. Inte riktigt känd än jag. Du fyller minus 55 år. Det 18 mars. <laughs> du är den tredje. Det är, år. Mm. Ja. Det är, en det är någon som jag känner den här fyran 18 Ni månader till min samverkan. <laughs> Isch <laughs> Ja. Det mm. <laughs> dina föräldrar med detta. Nej, nej, men jag. du går utje på bollen? Ja, Som basse blev till på min sommar. Ja <laughs> <laughs> Jag har jag ju ni... <clears throat> julafton plus nio månader så då <laughs> <Jag> hur <julesnaps. laughs> <Jag gjorde snaps. laughs> Tomten var det hårda paketet. Mamma köper hade... Hårdgången, sen visar längre. Hon hade inte unna. Ja, det klippar ju bort. Beep! Uh, Okej, okay, du ska dit Men inbrott i butiken Nej, vi pratar med henne igen Vad fan bara... Vad fan Pratar du Jag kommer prata lite Listen. Men ni får prata om ni vill Söker jag? men man måste ju få ut informationen nu honom. Det är ju svårt annars. Men annars får vi... Ja, finns men. det någonting i butiken som, som skulle kunna göra att... Jag har ont på det? Ja, förstås. Nej, men jag tänkte liksom, dokumentationsmässigt. Alltså, ska vi det ska bli nytta av någonting Har han någonting Det hela hans hus Spannningen men jag menar Det är förra, då borde ha, har han ha fått undan Någonting som han låg gömt. Någon annanstans om man har någon information <här> det Känns lite som att Det, det är dömt att misslyckas Tanken på att han, han kan ju inte Mer än knappt Överlepp den förra attacken då Där hans hus var det enda som blev Förstörd i, i Ja. Yeah. Är ni i så att, uh, kan jag ska hota mig att bränna ner skiten för. Nej, men <laughs> jag tror inte det hjälper. Vi är det på den? där sprids igen! Det är en Det är en bra idé! Det är en bra idé! Det är en bra idé! Det är Det är en bra Det är en bra idé! Det Det är är Det någon kille är eller någonting och är övertygad om att han är fall. Ja, är bara det bara full? <laughs> ja, det är lätt med något min tortyr mm. i slag. Ja, men är du började det så länge det inte är, är, är brukt på ett eller veten eller säd eller någonting sånt så, så är det inga problem. Då kan man få i den. Mm. Ja, men ja, jön kan de räcka för det är ju honum. Det kan slå en inslag. Att <laughs> intslag? Ja, int kommer fram. Slå med ett procent, så ni vet om ni har fritt eller inte. Ja, jag är klar, va? <står> inte! <skratt> <skratt> Nej. Nej. Nej. Ja, det gick bra och gjorde det, men det var inte det. <skratt> Nej, jag är ja. <skratt> <Du. skratt> <Du. skratt> <du> <skratt> klar. <Kom, nom. skratt> <skratt> 31 och 75. Mm att ni har 60. Alla ni som lyckas i alla som fall. Ni slås ja. så vet ju liksom att det är... Den senaste dagen jag har varit och gått igenom alla de här marknadsstånden och allting. Alla liksom trånglar med pengar. Och det är ett jäkla... Eh, ja. Jo. Man försöker få bra priser hela tiden. Och man... Eh, eh, erbjudd pengar fram och tillbaka. En, Det är väldigt mycket pengar. En kraftig muta. Jo, jo. Då mm. förnedrar honom i en trutningsmatch. Uh, <laughs> Det <Ja. laughs> ska inte ha ett stegljus <laughs> längre. Den ju must be mad. <laughs> Ja, ja, du, det är ju det nu. jag säger. Vi får ju gå dit och prata med honom. Med pengar. Med pengar. Jo, det är ju Gullus Du det är med. Vem är det som är skattmästare? Queen. Ska det du? Nej, det är, det är väl egentligen pappa. Eh, pappa Parker. Pappa Parker. Queen har väl fått tillgångar dock. Ja, ja, pappa jo. Parker har ju dykt upp som en eh, liten grupp. Eh, äh, ja, Gubbinlåda. ja. Med sambetet, faxen så. Men Queen har äh, <skratt> Huvudsakligen Han har på så sätt Övertagit Expeditionsledarskapet äh, min, jag... min karaktär lider inte så där Fruktansvärt mycket av det här. Ett <skratt> mm. är tillbaka Det ska läsa en mikronom <skratt> Jag kan göra ett oskärligt ja. stort Tänktag innan jag ska läsa har ja, lite pengar <skratt> Jag slog en elva på det där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 <hör> kan ja, det tror får gå dit och köpa Hur många pund, vad är det? Fem årslögon ja, <hör> <hör> ja, det är bra Jag har tagit Vi kan börja med tio Det är en sak Det är en fullmåne precis bakom den <hör> mm -hmm. Ja, just det En till <hör> Ja Det är inte Välj inte att är Slå stycken har vi Det är ena på julen. Vi oss gott och väl med. Men vi ska börja låta. <laughs> <laughs> Vänta vad du vet på få 10 pund. Nej, 20. Va, vad ligger liksom Nej. en månadslön här på 2-3 ja. pund? Uh, Smårt att säga. Vad är BNB-programmet? Ja, är inte BNB... egentligen på <laughs> ja kan inte pension för sig då. Farfar morfar, han började jobba på Chalmers på 50-talet. Och tjänade han 50 år i timmen. Iskallt oh, mycket. Ja. Jag tror jag sett något av pappas första lönlön där på Chalmers med på 87 kronor i tiden eller 87 år i timmen. Ja. Jag Nej, jag... det player liksom inte så, så mycket pengar i, i slutändan. <coughs> kort och gott är väl liksom att det är ju inte, inte tillstymmer så mycket pengar som man säger som eh, som ni skulle bli muta någon i Storbritannien eller i eh, Sverige stater 153 i 12 i månaden. Ser, så det är ungefär 10 pund mm. mm. på 50 till. Ja på 50. Nu ja, så hur mm. av det då? Det var länge, mm. då får vi det gånger 0.6. Det är vi hårdekonomin. 5 6 sekunder någonting sånt där. Mm. 5. 5 procent Sen är det är butiks i en för sig, ni måste väl betala stor del av värdet till hans butik för att det ska vara lönt för honom någonting jo eller slow bara. Nu Och så ser bra i butiken på. effektivt. Ja, har en ö, riktövningsapparat. För kostar 50 kronor. Ja, där. en riktövning. Riktövningsapparat. Oj, en hel apparat. Ja, apparater <laughs> kostar 50 kronor per kontant och 55 kronor på betalning. Det var bäst. Det var, det var påslag med 10 procent. Ja. Men det ser ut som en helt en, enkelt en så här... På skena ett cyklister nå en sån rörligt mål så man säger mm. det var väldigt intressant det eh. kostar en riktigt separat idag <laughs> <laughs> för något sätt är det inget att de nu för tillfället görs i Kina eh, så kan vi inte räkna på det heller det ska, han har redan gjorts i Sverige för fortsättningsvis så då han har de nått diggat Livmodus <laughs> på från Krona och 3. Och hoppas att passa någon som liksom jag Eller stigen på den <laughs> oh, ja. Ja. vilka är det som beger sig då till detta eh, till det fasnadgir? Ja, visst <laughs> många Ja. Han vill ta alla pengar, i bara. <laughs> nej. Var lite på gott. Nej, vi ska bara prata lite. <laughs> prata lite? Plata. Två, fy, det tar gå vi går fem pass för det. Ja, ni, får ut, ni fick knappt rum i butiken den andra gången. Nej. <clears> Vad <throat> du sitter på museet eh i Skinglom. Ja. Det var jag, jag kan gå dit. Ni håller in, jag kan bli med. Ja. Okej. Okay. <coughs> Jag går till och upphåller mig på museet. Är det en extra Ungefär ingen alls. Ja, 65. Klisché. Uh, no, 35. Vad sa du? 35. Credit rating, 75. Ja, snagga. Det här pratar man om på suede. Om de jag har fem av dem. Ursäkta. Ja, det blir jag dit. Mahmoud står där och undrar om han ska vara till tjänst. Den lilla pojken. Jo, jag hittar inte i den som vi kör ju. Ja, nej kan vi göra. Det kan vi göra Det är därför du sitter borta en dag till. Ja. Det är för förklart, <laughs> yes, ni, han, han hjälper och att hitta. Det, det tar inte alls lång tid. Eller, det tar bara typ 20 minuter att komma dit. Genom all frängelse som vanligt. Massa folk. med folk. Mm -hmm. eh, håller på, pengarna, håll koll på min Ja, och eh, ni får hela tiden Muta bort. Så fort ni går igenom liksom, en markna-, massa marknadsstånd eller någon, någonting i den tiden, så får ni muta bort folk hela tiden för att eh, freda från alla försäljare mutar botten eller motar botten. Nej, eh, mota botten. Tänk <laughs> <laughs> Tänkte det, ska pengarna då, då, då, då. <laughs> botten. <Motabottom. laughs> mm. eh, och då så stirrar ni rakt in i en kamel och Jo, jag ser någonting. Som jag? Vad sa du? jag ser någonting som jag behöver köpa där. <laughs> <Sen. laughs> nu oh, Måste ju på lite med en kamel. det <laughs> <laughs> ja, är ja. Yes, eh, vi kommer gå till butiken och eh, ja, ni ser nu att eh, det verkar vara stängt. Oh. Ja, oh, super. Nice. Yes. <laughs> ni kan eh, slå sin spot. Vi ska det är oh, Ja. Nej, hej då! Är det bra? Ja. Vi har ju inte redan har kryssat dem. Uh, <clears throat> ni som lyckas lägger mm. märke till att ni ser uh, förra synergiet. Han sitter på andra sidan gatan i ett uh, kaffehus. Mm. Ska vi bara gå förbi och skita igenom och Vi mm. kommer tillbaka när han börjar jobba igen. Sitter han typ en utevistning eller inomhus. Nej, det är en sån här, det är en uteterering. Okej. Okay. Då ska vi stå där. Det är ett mm. tälttak man säger, tält tak ut ut på gatan och han sitter där i ett bord. Han har bara Vad är klockan. Tänker i ändå gärna i försvindiga en OMS film han sitter på tittar <här> <här> Vad är klockan? klockan? Förmiddag. Well, Hoj är <laughs> <laughs> <laughs> han hans gästa eller har han bara eller, fika han bara eller någonting jag tror jag näpplas åt igen. F för skulle vi prata med han så tror jag inte att han vill se dig med någon av oss kanske innan eller efter eller hur man skulle säga. Kan ta det ner i ett med sig eller. Mhm. Överhuvudbutiken då så benämnerar. Vi ner. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag betalar ni, det lys. Nej. Mm. Jag ska gå lite så vi inte står här diskutera bara så. Jag. <laughs> det <Då> gör vi <laughs> Alltär. Alltär. Alltär. Alltär. <laughs> Ja. Det är kanske lite mindre benägen det minst ser ni för sig om hon är på vårt offentliga ställe, jag vet inte. Så kan det också vara. Ja, han sitter och dricker kaffe. Han läser, verkar sitta och läsa tidning. tänkt. Ja. Vi ses då. Ja. Mm -hmm. Ja, vi är vi, ju alltså, vi väldigt extremt amerikaner. Alltså, vi har ju nåne väldigt taktkänsla vi uppkände ja just det. Mm -hmm. och jag bara hänger på jag går lite jag går lite ja och säger att eh, han han, han rycker till men eh, verkar samla sig hälsa artigt och säga att eh, vad för möte var inte så och det är jättebra men vi är villiga att betala väldigt bra för för den informationen om man har någon och, <kör> <kör> ehm, ja, jag Vi om ursäkt för dår. Ehm, ni brömplade mig. Mycket ehm, förståligt. Ja. Ehm, självklart så. Ähm, vad pratar vi om så <kör> i så fall. Hur mycket gör du i affären på ett mm. um... Så jag klarar mig. Så jag klarar mig, säger Jag slår vad sin psychology. Kommer ni annat fram eller håller ni avstånd? Jag står jämt här på, på, på, på, på vän hans vänstra. Sidan. Så jag står för att det stå på huvudet. Ja, lyckat Vad har du i? Psykologi Psykologi Fem, Fem. Jag lyckas Ja Nej ja, Ni som lyckas pricka naturligtvis mm. eh, Ni märker att han Ja, när, när, när, när, när du nämner pengar Så blir han ju intresserad Men han är ganska så motvillig Det kommer att vara mycket smör och mycket, mycket pengar, mm. troligtvis, för att kunna bryta igenom hans motstånd. Ja. Vi skulle nog kunna göra det mycket lönt för det i alla fall. Så att det kanske rent av skulle kunna ta lite ticken ett tag. 20 pund exempelvis. Mm. Ja. Mycket tog mer. Ah, 50. 50. 50. Så ljudet. Ja. Mm. Vad är har du i Persuade? Jag har uh, 65 okay. uh, Du kommer ha halv på swede, mm. du lägger på 1% för akunt Okej, okay, så blir det 33 blir det 53 Ja Vi får prova Jag ger ja, ja, liksom ja. 52 <laughs> <laughs> Hur <gen color> ja, vi är det med dig, Bronton? Jag det. Jag har på fel här. Ähm. Vi av dock. Så här 20 är medan 19. Jämnt. Ja, sistället. Uh, uh, inte prata här. Uh, äger, klart inte. Jag pratar lite. Jag förstår. Efterböden uh, I El Husain Moskén Man pekar, det är bara uh -huh. snett upp sidan alltså. Ja, vi ser moskén Efter klockan ett Då är det tolv Strax efter tolv Det blir alldeles utmärkt Tack så mycket för att det, det för att ni är så villiga att samarbeta nu. Jag är återigen nu utsäkt för vår gå tidigare. Mm. Ingen utsäkt. De kanske borde se till att Då ses vi. Då ses vi. Då ses Du <laughs> ja, jag tänkte, ja. jag, då. Ja. då. Ja. Yes, du reser. Ja. Du reser du. Ja. Ja. Det finns ju en viss bakgrund mm. med Såna sådana incidenter. Ska vi få några varv minuter? Du och träffa allt kaffe? Ja. När du kommer dit så. Nej han gör. Han vi är han har skrivit ditt namn med sitt blod. Ja. Han skriver Hallå. Arr. Det Hej, Men Hemligheten är... Ja. Jo. Uh, han är med. Det är dig. Mm -hmm. han, han, han, jag är med också. Jaha, okej. Okay. Uh, um, jag följde med till museet. Uh. Så. Han... Uh, du ser att han står och fingrar med på nycklar. Han säger, ja, följ med mig, så mm, ja. Sen går ni ner i källaren. Och... Eh... Det var en ny dag, nu, bara Jag för mig med. När vi var på tingen. Mm. Ja. Nu ska vi se... Det är... Ni passerar flera olika, alltså underjordiska valv mm -hmm. och kommer fram till ett, äh, en dörr, en stor ståldörr. Som verkar vara väldigt, väldigt massiva. Och äh, äh, han. Han har öppnat en dörr ner hit och sen så med nyckeln. Och sen så är det kombinationslås på den här stora dörren som han pillar med. Jag, <coughs> jag vill lägga det för minnet. Kombinationen. Eh, jag vill ha en spot hidden från dig. Samtidigt. Ja. Jag vill ha en conceal. Och Nej, jag vill ha en conceal. Ska Jag dölja att du gör det. <här> ja, Nej, det är misstryckande. Vi mm. mm. ska se om han eh, lyckas se det. Vad triggar den igång nu? <skratt> han måste ju se hur det är till kassavallet under museet. Så att ja. vi väljer inbrottet där. Eh, han det. verkar oberörd i alla fall. Han låser upp. Mm. Ja, det är han man, har sina du, hus. Du har sett. Du och eh, jag har ganska domen. bra locksmitt så ja. jag tänkte att det borde jag kunna ja. ha ja. Nej, men du, du har koll på det eh, yes. han öppnar och så går in och där inne så finns det flera skriftrullar och gamla mögliga böcker och eh, längst bort så finns det också en, en, en stållåda som sitter ett lås på och han sätter den i nyckeln och låser upp och sen så tar han nu upp Mm. Ja, du hade bara en tur här om dagen sen. Jag hade en kontoret Jag hade suttit och läst en passage. Sen. Jaha, gör du det ofta? Uh, nej, inte alls för ofta. Du är inte galen, så vad? Mm. <laughs> nej, jag är ju inte för skämt jävla <laughs> <laughs> Ja, bra var <laughs> bra. Ja, då sätter jag väl igång här och sida ett. Ja. Lä läser du högt? Annars har man en särskild på Jag tror inte de har den här popiska den är. Dedikation. Det ja, står på för första sidan, så här, we have read this book. Så står det här, Massor med namnteckningar så står det bara: 'Tis ist, tis ist, insane.' Det står Tilla sjukhusbiblioteket, kan man ha. Det är ju kryssat folkpartiets expedition. Ja <just>. har ju Jag vill ta en tesha. Jag har sänt citat på baksidan. Men spänt den, jag har någonsin. Spännande sluta. Jag tror du hade en ekonomi här? Fantastiskt, måste läsa. <laughs> Kul för hela familjen. Och sånt ser det ut. Här får vi honom det. Ogen av sida, du ser ju läs ut. Ja, och där blir du galen. Om det blir i alla fallit så har du John Dees översättning i ungefär lika lättare som du får i Bibeln från 1800 talet Ja. Då har du någon svensk person. Ja. Som påstås finnas i släktingen till Samhild i Lundvall. Per tyska text. Ja, det är det tyska. Yes! Nu börjar jag läsa. Eh... Du kommer inte behöva slå någonting du Du kommer bara fortsätta att läsa Du kommer att läsa alla de här dagarna som du behöver Och eh, så får vi se sen hur du går mm. Där hade du en John Dees va? 15.70 mm. ja, Jag bara omkring lite där nere jag tröttnar ganska snabbt mm. Ja, det är inte och Väldigt spännande kan få, Han har inte tid direkt på där man går upp du får ju sitta uppe på hans kontor Och läsa också Han kommer att strutta runt lite Han kommer vara inne själv och göra lite saker och, eh, <hör> han kommer att se till att du, <hör> du får kaffe Te eller vad du vill ha Och sen så eh, Tar han med dig på lunch och, nej, Ni umgås egentligen hela dagen Fram tills han Han går ifrån. Men med väldigt bra läsförhållande <hör> Jo. Har ni är en ljudbok? <laughs> jo. jo, men bak. Kan du läsa det så? Ja, så? Jag är blind. det har vi blindskrift, tack. Ja, Slipp att titta på bilderna. Av mm. <laughs> <laughs> uppläst av uh, Bobcat Goldthwait. Jag kan, oh, no! <laughs> jag ska inte behöva oss i någon <laughs> Yes. Uh, ja. Detta på förmiddagens eskepism. Ni som bara ni, Väntar ni bara tills. Uh, ja, vi, vi, vi, vi, vi sätter oss på katetra och tar lite middag och kaffe Och så skickar vi iväg uh, marschmutt till att hålla ett öga på honom om någonting skulle hända. Vi, okay. vi väntar sådär jättelångt ifrån honom så alltså. vi kan ju sitta och titta själva. Mm. Ja. Det går De uh, in i moské under bönesstunden tror jag slå sin i mm. Ja. Precis. Miss Ni är femte. Nej. Du misslyckas Nej, ja, du inte heller. Nej, Jag är misslyckas. Ni två ja, lyckas okay. Jag Okej. Är Du är klar eller? <laughs> Slår du ja, 90 år, 90. Jag. Ja, då är det. Se du den du Ni andra? Jag kan slå vad som kolm gånger tre. Det är så Ja. Kolm gånger tre. Trettio, trettio, trettio, trettio, nio. Nej. Nu misslyckades. Okej. Så var fyra att du var nära. Yes! Eh, ja, ni hör bönutropet det där strax innan tal och sen så eh, ser ni folk börja, de börjar stänga butikerna plocka ihop lite i stånden och så här och, och eh, vissa går in i den här moskén och, ja, och ger sig av och så här lite folksamling runt omkring och sen så hör ni hur den pågår <hör> där inne eh, och sen så eh, efter en stund så börjar det Kom ut folk därifrån. Ska skylta en order därifrån i alla fall. Ja, vad gör ni? Jag har väl bara tittit. Ska du möta andra år? Ja, efterbundet. Mm. Ja. Mm. Uh, ja. Um. Jag vill ha ett... Uh. Ett... 23, eller om jag har antropologi eller eh, någon annan vettig. Histori. Kan jag gå history historia? Oh, Nej, inte så mycket. Ooh, är Jag tycker det är antropologi. Ja, bra. Nej, jag är inte antropolog. Vad är det då? det Nej, vad Ja men det du klarer suksyj nej du klarar det ja ni som har lyckats kryssa och så vidare och allting och du är i den testade höjda flisser du ni som misslyckas ni blir stoppade ut och de som lyckas för att säga att skor och så här, <tryck> här kanske man ska ta av ni är på väg har varit, alltså så här. men har det aldrig varit i moské till och med vad säger du ingen skor Ja, <laughs> <laughs> ja, jag gillar det heller In. helt. Mm. Ja då, men han var. Ingen finns som har jag ska. Nej, men de det de, de, de står en där så, så pekar han och, och så mm. <laughs> det mm. de här här. De, ja. Det ska stå där. Och tog den där tre med lars ryggsäcken. Det här hände förut med Ja. Ja, ni går igenom alla nödvändiga ritualer när det har på grejerna. Uh, yes. Uh, ja, ni står där. Jag ska hitta. Uh. Ja. Efter en kort, kort, kort, kort, kort stund när ni står på går, så kommer mm. en fantastisk ja, tjej. Han hälsar er så det är så här. Så går ni igenom en smal korridor och passerar flera olika dörrar och gå in i en dörr, igenom en ny korridor. Sen så, till slut så kommer ni till ett, ett, ett rum. Det står en annan man där och han nickar och går därifrån. Och så det står te där inne, färdigt och klart till det. Stolar framställda så ni får plats allihop och ni kan, det är ganska socialt och behagligt här inne i rummet. Ni hör inget av det här larmet som ni hörde började stiga utifrån gatan då. En, när butikerna börjar öppna. Uh, ja. Ja, vänner. Uh, vad vill ni heta? Vad vill ni? Allt vad du vet. Nej, det vill ni. Hej då. Jag vill glömma bort det här. Jag vill bort det här. Jag det ska vi se Nu ska vi se om Carlisle... Ja. Mm. Mm. Mm. Eh, ja. Om det är förhållande till Carlisle-expeditionen och dess medlemmar Ja, sen... Eh, eh, Roger Carlisle... Han... Eh, eh, Sökte information angående det som han ryser till när han säger det, den, den svarta fara eh, Och... Hans tid vid, vid makten i Egypten. Och han. Svarta farorn sägs ju då ha blivit avsatt av Sneferu. som är den första farorn i den fjärde dynastin. Jag hade kommit över några saker som var relaterade till den svarta farorn. Det är Däribland en gammal skriftrulle som jag vagt förstod handlade om en ingång till ett gömt rum i en ja, icke-namngiven pyramid där den svarta faron ska ha legat begraven. Jag hade också en... Byst av den svarta farhå. Eh, alla kan slå ett halvt id-slag. En liten eh, trumma som kallas tambur, som hade verkliga symboler. Eh, magiska symboler. Och sedan eh, ett, ett band. Eh, som en krona. Som ska ha varit en svarte faraons krona. Och som då också påstås vara nyckeln till hans triumf över döden. Eh. Uh, han uh, stannar upp, tveka. Dricker lite te. Tittar på mig. Vad är din psykologi? Hur ska jag det på sen? Vilket är bra? Nej, åh oh, vad det är ont när jag tänker Men alltså, vad tror du? Ja, 94 Utan 5, eller 25 ditt, ditt, ditt, ditt huvud exploderar inte ja. eh, Det är bara det blir så klart ja, Okej, okay, okay, han vill ha mer pengar det, det finns någonting han inte berättar Men eh, han vill ju ha mer pengar Det ser jag med, Så han får mer pengar Ja Nia, mm. ja. hur mycket till? Tio Ja, tio ja. ja. <skratt> ja, eh, jag anser att jag, jag sålde de här sakerna Till hans agent eh, Warren Bessart Och i Hjälitens namn sen så Kom de här sakerna Från Oma Shakti Jag stal dem Från Oma Shakti Ja, det här han den där fulingen Du får hälsa på Då förstår jag varför du är rädd för din egen säkerhet. Jag har hört saker om Omar Shakti som inte kan beskriva som trevliga. Nej. Så. Och det är även Omar Shakti som det i din förra butik. Inte direkt, men ja, det var en följd av det här. hade Jag så ni kanske förstår min, min fysiktiga inställning till att prata med I vis. I vis. Äh, och naturligtvis så äh, är det här, jag hoppas jag kommer... att ni äh, respekterar den här hemligheten och äh, inte för det inte vidare. Ja, vi samlar information för att följa i äh, spåret av den förra expeditionen så att vi är intresserade av äh, vårt... Var du med till äh, änden eller hur långt var du med på resan? Min enda kontakt var våren besatt. Är han fortfarande i Kyoto? Jag tror det. Ähm. Har du någon ja, ja, så här var låg ähm, hon Jag tror han är man. Prova med den franska ambassaden. Bra! Ja. Och om ursäkt, jag har, jag har inget mer att berätta. Jag är rädd och vill faktiskt prata. Ja, vi tackar så mycket för er tid och vi lovar att. Det här, så vid, så vid det här, det, vad det han var lager så ägde det här kommunikationen aldrig rum. Nej. Tack. Tack. Uh, han mm. riss upp, han, han tackar så mycket. Han uh, säger också att uh, ni, välkomna, uh, ni får jättegärna gärna stanna kvar och rycka tät och i lugn och ro och så vidare. Han, han uppskattar även om det syns att vi ja. inte går ut tillsammans. Ja, gärna en, en, en hyggelig tid ja. vill jag gärna att kvar. Ja, mm. det är gott till. Alltså. Mmhmm. Ja, ja, alltså det, ja. Det, det är jättebra det, det är på. Så hoppas Kan vi gifta oss? Ja. Tillbaka till bassen. han grön ja. Nej, han kommer inte grön grönsak för om en 11 12 blev lite. men att, att <skratt> tala om grön, Du Ja, grön Mm. Ja, ah, det Eller rättare sagt, du så här, du sitter så här och, och har tagit tag i stolen och trycker ner rumpan så här för att du känner Du var... måste det var... röra på dig. <skratt> det var som min bakre drå. Aha. Aha. You got to write. Du kommer behöva ge det här från tillbaka till hotellet ganska omgående. Ja. Ja. De har inga sådana ja. inrättningar på den här lokalen. Eh, nej. nej. Så. Har det gått någon kväll sen för eh, att vi kan gå på ja. det? Ja, Jag, ja. Jag tar match mot idag. Jag tar match mot idag. Jag tror att du är en Jag skulle klara sig utmärkt. Du får göra mig till Im i i själva. För att det missar med ord. Det är inte så här så att du bara bara prata långsammare och högre. Har det redan förr. Nu ska petan på magen. Gör du det. Jag fattar inte det. Nej. Jag skulle åka ut och fick. Ja, det är lite klå jag bara tänkte vad fan är det? Du har varit lite såna körer i magen. Lite gräsig. Ja, jag jag tänkte det tänkte det. Nu så det är så och så. Ja. Men äh, inte alla har inga problem. Alla, inga inga. Alla problem. Nej. Bro. yes uh, Ja, nej. Hej! Ja. Det är bara han som har lite önskemål. Nej, jag har bara runt på museet och sen när jag har tröttnat det där så. Eh, Då har jag runt lite på Bazar. Nej, när jag satt med på hotellet. Tack! Och... Mm. <hör> <hör> efter, <hör> efter. vi är <hör> <Yeah. hör> klockan. Eh... Tå, ungefär i den stilen så kommer då här. Annars hällskap tillbaka Ja. Om du är kvar på hotellet då Först äh... så kommer eh, Han, jag vet inte Hur ser du ut egentligen? Jag, jag tänker mig en sån här eh, Murrig gubbe med, med skägg Och sån här hatt och eh, Hängselbyxor typ Nej <här> eh, Raka det är, men eh, Riktigt ärrad och härjad så ja, Från ja. Eh, många år ute i i grottorna i Bergen. Oh, ja, kul. Det blir krigs. lite täm Nej, men kommer sätta dig. Jag räknas åt till de sköna Vad svarar du på hans tid nu? Du rusar in på hotellet och han sitter där. Rapido, rapido. Rusar till nästa toalett. Ja, det är jänkar här Ja, just det, det är jänkar här själv Det är rådigt Alltså hörs Ja, han är inte på Yes Misstänk dig, en lokal makkultur kommer inte riktigt att Nej, det kan man så Det ser som ett eko Jag fyller i Säger jag jag sitter och läser Ja, visst Ja. Då har jag till i boden då. Kasta en hink vatten det kan komma ut en hink med något annat ena dagen. Det så. du kommer ha en väldigt dålig eftermiddag och en väldigt dålig natt. Jag och tillkalla läkare. ja, visst, visst du... Jag har ju köra i magen så jag måste ju åkskro. Jag går fram till barn där ställer en whisky Fågelbog Det var med lite i magen Jag frågar ju om du har Det här är ju inte så whisky Whisky Whisky Whisky Yes Du får ligga Det är så lätt Jag och Jag tar den här går Jag den och går I want the Jag inte den Yes! Jag får mig det. hur Du hade gått. Jag slår för kinesiska för övrigt, jag förstår inte du. Okay. <laughs> <laughs> han, han pratar kinesiska med mig, Thomas. Jag har ju hundra kinesiska. Nej, du pratar över kinesiska, jag försöker bara förstå vad som kommer ur Jag pratar engelska också. Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Jag har 50 engelska. <laughs> <laughs> ja, nej, nej. Jag har 50 engelska. <laughs> ja, jag har 50 engelska. <laughs> ja. Jag, har 50 jag kan prata, ja, jag har 60. Jag har också en. <laughs> Det får så lika dåligt då jag. 25 sådär där det är väl typ rese Klarar man sig att beställa mat och gör sig hyfsat bestånd typ, ja. Men sen någon som skriker massa korta snabba kommandon långt bort ifrån så är det jävligt svårt. Vad var svävande? Vad? <laughs> det är som klassisk beskrivning på mutantbarn. Ja. var vara svärmare Det var så här, kan du knappt ingenting. Det är så för goda. Yes. Uh, ja, när det uh, är slut så förhör jag mig hur det har varit. ja, och jag uh, berättar hur det gick. Hur var han då också. Kan jag försöka prova de. Nu syns första. Jag Det var dåligt med dem va. Jag med mig inte nämna Det andra fallen. Start ett lugg för de har legat över 85. Kan man slå oss ansvar till och se ifall det är det någon som lyssnar när vi sitter och pratar Absolut. Ikke? Nej. Tänk om. för dem. det är Nej. Så ut, och så, har vi... Jag vill notera <laughs> ja, Nej, Jag tog inte och ja, men det är ner ännu Jag tror på trev ju Jag ser jätteilsken ut Du såg till mina tärningar så blev det något i Jag trodde inte du dock. stock Vad är det med en femtedel så är det okay. Jag har en lagstund här Vad slår mm. du? Jag har kajta Nej Det verkar vara lugnt, det är ingen som verkar ta uppmärksamhet alls Ändå med att inte droppa hans namn någonstans Mm, e <tinyat> ja <tinyat> <can't> <tinyat> <that'll be>. Kan du lägga men där då blir det god. Tänker på Ni två kan på tal. Det Jag sitter med huvudet då. blir det inget kryss för när man inte upptäcker något. täckning åt. upp Ja. Ja. men jag fyller honom på alla på detaljer. det här på en bättre. Mm. Vi får det i när han sa det. Jag ställer ju upp en risk till honom med. Ja. Jag vet ju var han, är. Ja, han Jag vet ju var han är ungefär Så jag måste mm. gå upp med en Det är bra mm. Det är nyttigt mm. Läkaren så... försöker det också Han, han råder det, det är en brittisk läkare Han råder att äta på hotellet i fortsättning <laughs> <laughs> Som hemma Jag har försökt implementera den här De säger att det bara är en skrönare Att de ska med ett ont för oss. Du och... tar lite mer med dig. Ja. Du tar äter lite till. Om man äter det dåligt så tar man eld med sprit. Ja. Om man so på armen så tar man då på bakterier med spett. Det är armspett. Min gamla om man har alltså en flaska whisky står en så får du att sig lite kastligt och tungt och så, tog hon så ja. en ja. hon är det hevlet. Och lägger du till som glenetti? Mm. Min mammas morfar och då block blomst, okay. domstje kan vara i morgon. Okay. En halv snaps. Mm. Han blir 93 dryg. Så spritt, konserver, locken går väl ner i hyllan. Det i morgon. Uh, ni har Warren besatt. Ni har uh, Clive Transmann. ja har Ni har Clive mm. uh, Expeditionen mm. uh, Och ni har uh, Omar Sheikh. Det var någon han som bodde ute på den där regionen? Ja. Eller... Bonuskontag. Det. det känns som att vi ska vänta. Med. Mm. Mm. Vi ska försöka i, i, vi kan hitta den här hården. Franskman. Ja, ja, det är bra vi är nästan besatt. besatt. Vi var besatt, ja. Mm. <laughs> <laughs> hittar han? var han besatt? <laughs> vad han, <var> han, <laughs> <besatt, laughs> han besatt? Det <laughs> <laughs> finns, finns en karaktär som inte var med. Som är en sån här extra detalj. Här, som heter... Som är, på Nederländer som heter fan Det är så lätt att säga fan Hövelen, <här> Men ja <här> <här> Peter <Wilmsson>. <här> <här> var Peter Nilsson var en besatt. Eh. <här> fan <här> mm. den besåden ligga runt torget där ni befann er. Jag har ni partner på fastan. Eh, det kan man Det är en dåst av men, men, men. Jag, är <skratt> jag har ingen ålder med någonting längre. Så... Men vi gör ju ändå ingenting. Du kan sitta och sortera det här, oh, då. Fan. <skratt> <skratt> yeah. Nej, är lite kartor. fan har jag en karta. karta. <skratt> <skratt> <Karten>. mm. <skratt> vi det är en karta. <skratt> ja, det du... är en karta. det är Domstolen Nej, men... mm. ja. Nu har han lagt dem i nummer. Men här Nu är, men... är det ingen åring alls och påstånd Ja Det ligger med, det är i spekiga eh, ja, det är, det är okay. ja, Och sen nu ligger hotellen på Vänstra sidan där Så den ligger runt omkring där Alla andra sådana här Yes, okej okay. Ni vilka går dit allihop? Ja, du, jag är, jag är med, du är med, jag är med, du är med. med. Allihop. Ja, det är man. I'm on, yes. Ställ upp mig ja. ja. här i skitringarna. Ja, klart. Ett lastkör. <här> ja, eh <här> äh, oui. Jag kan stå tillsammans med. Jag som pratar jag tyckte en fotting. Att skära en fotting. En fotting. En fotting. En fotting. En fotting. En fotting. En fotting. En Är Fast då, alltså, det är inte så här liksom. Det är inte det. Ja, Om det är ingen som liksom verkar i respons eller kan du franska? Eh, uh, jag tror inte. Alltså Leila kunde franska, men jag tror inte nej, nej. jag hon inte uppbyggd att det är tillräckligt djupt. <laughs> Ni bajung. Okej. Eh, han nu åt uh, uh, engelska ja. i så fall. Ja, uh, uh, uh, mm. uh, förlåt mig. Uh, vi är eh uh... Du menar ja. inte att det var en väldigt skönt telefonssamtal som har finns <laughs> inte? Kramar så ordan. Han skulle bara fortsätta. I min värld. Okej, ja. Sorg. människor. är en bransmän, människor. Ta en kekskoglad. Tack, ja. Jag tar en kekskoglad. Det nötter. Ta oss andra för det är så. Ydyser? Ja, av erfarenhet har han börjat med nyser igen. Extra två Det är pinnats. Och sånt här kan vi det är Men är inte barnen. en hel påse. Går <laughs> Ja. Vi letar efter en av era landsmän, en Warren Bessar. Vår vän, ja. Vi kände honom då. Vi sköt Jag honom. Fungerat det. Moment bitter, du på att säga. Jag börjar med Ja. Hon låter jättebra på i spelen där. Vad såg vi? Ja, nästan. Eh, ja, han bor eh, röda dörren. Eh, eh, skorpionernas gata. I darb eller armar. Röda gränder. Vad har pojken med? Skorpionernas gata. Om vi vill så är det. Marschmord! Mo! Han är väl våran anställd, han har fått fem pund så ja. ja, är han anställd en månad hos oss. Har ni en av pengarna? Nej. Nej. Oh. <går> <går> <går> <går> <går> då, då är han, han kvar fortfarande. <går> ja. Skåp Jonas Grön, det här röd dörr där Sosu. Vitt vitt. Mm. Nej, här är röd då. Tack så, med så med. Excel. I'll <laughs> start them all, huh? Eh? Don't make it blue. Mercy buku. Yep, yep. Uh, Mercy buku. I to be... I don't need to be... I don't That's the way to it you know, so out out our, uh, Um... Um... I don't jag är ska uh, ja, spela. Uh, vem ska spela? Ah, men det är jag, jag kan mest. God morgon! Jag går ner snabbt. Han tar jag. Jag drar sig. Jag också i grannhasvam. Mm. Mhm. Här är det. Det är en klädaffär. Verkar det vara faktiskt. Nej, hey. skön snabb. Och det är faktiskt det enda jag Vi försöker få kontroll på Mars. Ägaren, nej, Rajna och Fen. Han presenterar sig. Uppenbarligen på det arabiska. Lus, ja, jag har funnits många. Tack. Eller är vi då <du> på Ja, Vad gör vi här, säger Mahmud? Vad ska jag säga till honom? Ja, eh, Se, vi letar efter Det här vården besatt. Ja, han ja. säger någonting. på ja, vi ska fråga efter. ni höra att han får en ny av Um, den här mannen då som han, han skakar på huvudet och, och det var så vidare. Vad ska du gå och skova sin psychology? Han kan slå. Uh. <skratt> Nej. Vänta mm. Yes. Ja. <skratt> <skratt> ja, mitt. <skratt> ja, mm, yes, <skratt> ja, är har inte Yes, mitt. Han har 5 och jag tror 005. Det och jag får inte höja. Just, just. Alltså. Damn it. <laughs> ja, kryttet då. Kryttel du dubbel. Ni som lyckas. I'll do it. är bra. Ser du det eller så kan slå? När man kommer om vad jag har besatt så, så, så slänger han det så här till ett öga, åt sidan. Och det eh, är som ett, ett valv där som jag hänger ett draperi framför. Han är nog där inne. Ja, ah, jag går till det valvet då. Mm, det mannen försöker stoppa. Äh, ah, vävän, Också, men så jag, som en sån här mm. jag <laughs> Vad <laughs> gör du? Ja. Så, när han när han går försöker stoppa honom så ställer jag mig emellan. När han försöker stoppa honom också. Så, ja, ja, ja. ja, jag har med. Vad du det styrka? är liten och klän. jag är bara femton. <laughs> Okej. Mm. Nej, det är då tvärstopp Han så och tittar så här så tittar han inte Kan du till vårt tolk Kan du säkra henne om att vi bara är här för att prata <ım Laser> <r Violin> <wont Momo sk> lite <Liberty> Ja, men gå fram Ja, den här butiksägare. Jag liksom tittar upp och så, här, så med lite eller så här bara. Han <här> <Jag> gillar dig. Tyvärr lite Ja, helt fel Jag får bru. karaktär jag Mm? Hör man jag har redan ja. är inte inen. Det är en As i att. Mhm som är du fick. Det är lite. Sällsynt. Mm. Mm. och så finns det en dörr. Vi slutar i samma rum. Okej. när du går in genom den dörren så ett litet rum den där inne. Ja, det mörker. Det låter ganska så instängt Och alltså, Otvättad människa Här inne Det är en bädd Som är en låg bädd som ligger på golvet Ni ser att det ligger en Ligger någon i den Insvepningen sån här Djalaba Det är ju alltså, det är en hel dress Som man säger med hyva då Uh, och... Uh, <coughs> när ni kom in så ryckte uh, kroppen till och... Någon vände sig om och tittade upp på er. Nej. Det låter så jag Monsieur Warden besatt. Men jag är förmodligen jag. <musik> uh, ni kan slå och vara sin sens. Oh, nah, uh <sm vocal majesty> det luktar lite gott i det rummet som på met. Det gick jävligt bra. Ja, det gick Åh, det här är inte opium. Men här. Ja, det är ju ny, jag är ju på nej är. Det är att Det det är vi vi är helt vansinnigt det det. eller Öeby nu? Nej, det. har det. Han är min tjänsteman, på i förra Jag kan titta är honom. Vad är det andra du fick du är rolig med? Henrik ja, Jag jobbar. Du är Fick Det fick vi på fick ett sms från Henrik. Vi behöver Jag har redan fixat. Så jag ska fixa när droger <här> ja, det. Men det bästa var så en. Frågtecken Skjuts kjuets, <laughs> Skjuts att <nixas med laughs> <om. laughs> Jag tror att jag får ha Spaning på. Och <laughs> att man gör det. Nej, ja. Tävling jag också. Mm. mm. mm. Han sätter sig på. Jag är halvlig. Mm. Mm. Hur man får ha kontakt kvar igen. Ja, nej, jag är... kan försöka försöka förlora först. Bättre. Han blir inte bättre. Han buffar nog på rejält om han är så det borde vara lätt att prata om man är på kinesisk. <gör> Han börjar plocka i sina. Jag kommer fram lite pipa och vi hör en liten. en sån här tugpumpa. Ja. Vi fick veta för att, att, att du för ett tag sedan höll några saker åt en, en Carlisle. Mm. Vad? Ett antal artefakter av historiskt värde. Vill ni veta egentligen? det <skratt> Allt är bra på dem. Jag vad händer med, med då på gängen i oh. <skratt> är det? Ser det? Båtergäsa. De är ute nästan. Mm. Nej, och du kan. Vad <här> <här> ja, är bara... oh, det för mig? det Vad är det för det Det bara som du skulle ha i bilen. Du kan sätta den här koppen i mugghållen. Vi kan känna att de är så här jättesugna på att läsa. Jag kan läsa om jag inte är där. Tror du jag att göra? så läs! Besart! Jag kan läsa lite sen. En avokat kontaktade mig. Jag gick med på att agera som inköpare för Mr. Carlisle från Fretarstaterna. Han beskrevs för mig som en mycket förmögen amerikan. Efter skrivna direktiv från Mr. Carlisle köpte jag flera antikviteter från Faras Nagir, en antikvitetshandlare, och skettbörde dem olagligt från Egypten till Sir Aubrey Penhew i London. Jag förstod att artefakterna var gamla, inte mer. När Carlisle-expeditionen sedan kom till Egypten ordnade jag med utrustning och alla tillstånd. Deras huvudutgrävning var vid Dachur i området nära den böjda pyramiden. I en dag kom Jack Brady och berättade för mig att Carlisle, Pipacia Masters, Sobe Penu och Dr. Hasten hade gått i den böjda pyramiden och försvunnit. Brady var uppjagad och misstänkt att någon skumt var görningen. Eftersom grävarna redan fritt utgrävningen och arbetet avbrutits. Vi visste inte vad vi skulle göra, så vi drack. Morgonen därpå dök Karla och de andra upp igen. De var entusiastiska över något fantastiskt fynd. Men vad det var sa ingen, och inte heller fick, vi vet, fick jag veta, för den där Sir Aubrey älskade hemligheter. Alla hade förändrats på något obeskrivet sätt, och det var inte till det bättre, så jag ställde inte några fler frågor. Den kvällen kom en gammal egyptisk kvinna och besökte mig. Hon sa att hennes son var ett av grävarna. Enligt henne ska grävarna flytt för att Kyle och doktor har slutit en pakt med en uråldrig onska den svarta vindens bubväre. Hon sa att hon kunde se alla västledningens själar utom Brady som min som var förlorade. Ville jag ha bevis skulle jag bege mig till den fallna pyramiden vid Meidum när månen var som tunnast. Natten före den försvann helt. Gud hjälpte mig, jag begår mig dit. Okej. Okay. Det <skratt> tar tid för att berätta. Det är många pauser. Och... Han har med Han också. Jag tog en av lastbilarna och sa att jag skulle köra in till Kajors glädjekvarter. Istället körde jag 30 kilometer söderut till Mejdob och smög mig fram till den fallna pyramiden. Där, i den bäcksvarta natten, så jag Carlisle och de andra förlorade sig i en obscen ritual tillsammans med ett hundratal galningar. Öknen kom till liv, krälade och ålade sig fram mot ruinerna och pyramiden. Till min förskräckelse förvandlade stenruiden till en skrättlik, losögd bäst. Märkliga var så kom upp på sanden och grep tag om dansarna och... En efter en slet de upp deras halsa och dödade var och en av dem, förutom västerlänningarna och ytterligare en person klädd i dräkt. Något mer kom upp hos handen. Något i storleken av en elefant, men med fem löviga huden. Jag såg vad det var, men det är vansinnigt att säga det. Det svalde alla lämlästade kroppar och deras mördare i ett enda ofantligt svep. Och lämnade endast fem människor kvar bland de blodrängta sandlina. Jag svimmade. När jag vaknade vandrade jag ut i öknen. Där väntade mig fler fruktansvärdheter. När jag reste mig ännu en gryning såg jag hundratals möka sphinxer. På led efter led som väntade på vansinnets timma. Då de kom att kasta sig framåt för att svälja världen. Jag svimmade igen och det var borta i flera månader. Och jag var borta i flera månader. En man hade hittat mig. I två år tog han och hans mor hand om mig. Efter det kom jag tillbaka till Kajå. När jag började drömma. Bara oh, fascism kan hjälpa mig nu. Eller opium om jag kan komma över det. Jag börjar få slut på mitt förhåll igen. Mitt liv är outhärdligt utan det. Kan ni hjälpa mig? Bara stackar droger kan hjälpa mig att kämpa mot vansinnigt. Allt, allt mina vänner är förlorade. Det finns inget hopp för någon av oss. Överallt, väntar de. Kanske Ni ska göra mig sällskap Ja men jag röker ju Var Du därifrån? Jag vet Vad fan är då? Över, då har vi Nej så fan röker jag Ja de har allting Överskott från var då Vill jag vi räckte polis. <tryk> på polisen Det är hellre att ha sina kanaler <trykket> <trykket> uh, Jag tror vi ska till en, en piramid Och utforska Vi ska bara försöka få med professor Jag har tagit, jag läser Det var ett jävla tillfälle att sätta sig och läsa Vi uh, Bara ber oss med ett han tittar lite så här kan På din mig. pipa och... mm. Ja men jag smäcker 5 gram till honom. han tackar väldigt mycket Han ähm, sitter och svettas nu Och allmänt, allmänt skitdåligt ähm, Inget annat du vet Jo jo sen ähm, Kvinnan Som äh, Berättade det här för mig Vad jag kunde resa på och -E -N -T -I. Hon heter Niti. N-I-I-T-I. Och hennes son heter Unba. Eh... <tryck> Hon lever i Elvasta. En stad vid Nilen söder om Midum. Vi kan ta dig dit med tåg eller bil eller ombord. Tack, tack, tack, tack, tack. Fan, annars har jag beställa mer, det är ju Jag har bara, fyra gånger kvar. Du inte bli valsam. Jag, jag, bara jag blir blöt. Ny karaktär, den här dog. Mm. Somebody drowned him. Jag uh, slår ett uh, slag för sweet. Tjuntvis. <laughs> också, <laughs> 17. Ah! Yes. Då mm, uh, mm. var bara ett Va? det. Ja, det i Det är inte flöjande jag slå på Jag tror mig komplett ute kaffe lika. Det går bara vatten. Ja, det det. Är det Finns kaffe kvar? Ja, det är det. Ska ni få slå upp ni kommer till maten? Förra. Är det någon som kan sammanfatta det här lite? Jag känner att jag kommer med rätt när jag försöker läsa katten. Vi har ätit och jag är magdålig. <laughs> Okej. Okay. den här nissen som ni skickar tobak till, han har varit inköpare För. åt Karlsson. Tobak. tobak. <laughs> ja. <laughs> jo, helt riktigt. Ja. Anteatisk tobak. Det är så vi kallar det. Det är så vi säljer det. <laughs> det är det som står på fakturorna. <laughs> Malboro. <laughs> Tobak toback det eh, det är toback diverse toback ser det ser ju ske boklåget Ja och då Ja eller man betalar in och hämtar i plastcontainern e, eller kartongcontainern äh, Ja Ni vet <laughs> det är väl de här vita dunkarna med <laughs> Jag vet tog ju så sist där Gör det ja, ja. ja. <laughs> Nu då med men hon är med vita då Och jag står på Ja, det är Emma, det Emma i när du ska bort Min när du ska Ja, då ja, då inte. För det vad heter nu? Herrar som cirkulerar utanför lagerporten så säger de till en och vad fan? Och sen vad heter du så ja, är inte färdig någon gång så, Och det så här de på för med mig. Vad står jag där inne och gjorde himla? Mm. Så då stod de stod inte utanför när ja, det rann till. Dåger jag får inte veta så långt ifrån sanningen här. <laughs> <gör> Innan det här så lyckades någon där föras energierna, när man tittar på någon pratar med oss. Han, var, han, så, så, så, han. Så, han, han sa att han hade sålt en massa artefakter, ja, om någon äh, svartdfarung till, till den här. Till den här via, Så han skulle, det var kallat agent right? Ja så och det bekräftade han här ju. Ja. Så det är därifrån vi fick mm. höra namnet. Nej, är det, är det. Det är ju inför andra svenska läskigt Nej, de är vid böjda pyramiderna och det är läskigt och några har försvunnit. Carlisle har försvunnit. Carlisle försvann. Där. Nej. Carlisle var den enda Nej, men han var och svann vid böjda pyramiderna Ja, de gick in och försvann, men han kom tillbaka. kom tillbaka igen. Allihop. Ja, och sen var de sagda att de hade att deras skäla var liksom fördömda. De hade slutet någon pakt med ja. Ja. De mm. körde sålt ett skiftrulles som den där hemligrumbitril. En byst på sorta fordon men de klummade ihop liksom bollar och band som bandet som kristen kronan. De andra också var de lite sugna på och och, och äh. de med i svarta fordonssbrödraskapet och ting de har fått bit. De har jäna stulit lite på hon... från från kommunarsäkten. Om vi hade hört... Han eh, oh, var... men... det... no, ja, men... har hört att han var farlig. Ja, han har här plantagen. Ja, och det också ha... Han har inte gjort med... honom, nej. Han... Nej, han skulle också ha att göra med svarta farliga. Vi var vad man är läskiga gör, med det med... Jag jag har, har jag skrivit här i stället. vi mm. vad det du skulle göra det på så mån. Pappa, pappa, Jag tror det, va? Och nu sitter han och röter på tillsammans med den där. Och nästan hämtar kaffe också. Vi går den sista. Vi så... på lite. sista, han Jag vänder på lite Så det finns lite Det finns lite Det finns lite man... Det är smärta mätat, det kan inte sluta Okej, det <skratt> Ja, vad är det här då? Ska jag pågå i okay. Ja Vad gör du nu? Vad oh, är det för tärning vi ska <skratt> stå Men nu har vi kärning. hon den där tjärningen Hon går och pratar med ju Smakar ja. mm. no, man ja. är jag. Någon barn bara får jag vara tänkt? så det är viktigt. Ja, <laughs> och så kunde se in i skälarna över tanten. Mm. Jaha, hon var med här, ja. Nu glömmer du inte just ni flaskat ner? Ja, Nu har Oh, det är inte jag var som var. Det var Bra så, är det på jag lite jag? Då, för att sätta <laughs> på lite avstånd från min man på lite Jag har sköt här utan att du mm. har varit <laughs> mm. mm. mm. Försökte du... mm. jag kanske göra lite kaossittning idag Henrik sitter på högsätet <laughs> Och jag Har jag aldrig varit Sen eftersom det är, det som är så, så ropa spelar den en fruktsallad Då måste alla byta plats <laughs> Byta plats. <kass här> <laughs> Oh, ja, precis. Och det som inte sitter där är räknat i tre. Sen, är det... sen kör vi kanske till andra och spela spelar papper. Nej! Var hamnar vi nu? Vi har pratat med den här snubben och rökat lite. Ja, vi är i en i kläpetygigan någonstans. Vi fick hans adress från en fransk person, men det är viss fransman du Fansk... Men, vi fick, men vi fick namnet via där han svaras uh, Fastafuria. Ja. Mm. Efter lite minuter, lite hundra minuter. Ehm. Inte hot. <laughs> <laughs> Öster, fast, nej. Är det, nej. Dans, yeah. det låter bra. <clears throat> Vi var ganska så nära. att Komma lite. Vi har första tanken var att säga, vi slår Ja. Då så så så din äkta man så ja men vi bränner det. Vi brenner. Vi självis. Jag pratar precis i en bränding. Jag behöver bli varm nu. Ja. Först idén var blindbrut också för då kunde man riktigt motivera sig. Det gick ju inte så bra för dig. Men vi visste att vi skulle leta efter en inbott. Bara jag är inbott, så. Jag är inbott så att jag är inbott. Ja. Super good idea att ta. Tidrar vi på att bara ta bort stolen som skitsit i. Nej. Mm? Är ni fullt? Jag tror vi är färdiga nu. Men det var några flera eller psykologi som vi skulle eh, nej. Ja. nej, nej, nej Om jag kommer på Jo, jo, nu vet jag <laughs> eh, nej, Man funderar på vad vi ska slå Nej Fön eh. <laughs> <laughs> gånger fem Nej, education gånger två gånger fy Jo, är det bara ett eh, knowledge-slag då för er som eh, har varit i Egypten innan Okej. Okej. Edströter fem fel som att vi gjutte in en. Okej. Okay, 100. två p som inte har det. Tänker du lyckas om 100. Är, är Jag är med överhuvudtaget. Ja. Är, är jag är aktuell. Var <laughs> <kom> du ifrån? Det är Jag i två minuter. Nej. I Jag är faktiskt en private yeah. investigator som har välkuperat. Vi kan lyckas. Nej, men vad sa du för Nej, jag har glömt vad du sa. Mm. Vad skulle vi slå? Knowledge. Når. <laughs> Knowledge gånger. Om du här var ett i Annars är det Nårlig. education gånger två. Eh, men alltså, mm. hur det är. <laughs> <Kanske>. <laughs> det har varit i givet. Jag vill fråga. Eh, nej, det är inte bra. Nej, nej. Nu har varit alltid Jo, men du visste om lite så här. Här jag på. Nej, ni, ni som lyckas. Här mm. hamnar man. Mm. Mm. Ja, de här vitsarna i öknen som man berättade om. Och det är um, ganska så. inte jättevanligt, men det kan förekomma uh, alltså, att sanden bildar formationer uh, genom vinden. Um, och då kan det faktiskt se ut som att det ser ut som stora hur, som tykande bästar eller kreatur eller någonting i den stiden som står på rad så det där kan vara en ren tillfällighet att han har vaknat upp och gått och, efter en sandstorm sett det här så det kan vara naturliga, ett naturligt fenomen i öknen. kanske förekomma i flera öknar i hela världen Ja, vi när vi kommer ut därifrån vilket antar vi gör. Om inte hanterar kvar för att Blåsa på lite texter då. Nej, jag får för precis lagom mm. Mm. Mm. Jag vet inte nej, nej. är det där? När vi kommer ut, så, nej, så jag vet inte hur mycket uh, samlingshalde lägger i den här uh, förlorade kvällen berättelse mm. eh, med tanke på våra kamrater då som har då bett att vi ska följa med Har rapporterat så tycker jag att ja det är oerhört roligt. Ja. Många grejer ute genom att du är inte förvånad om skit Det i Du börjar bli farligt. Igen. <skratt> du jag packar väskan. <skratt> ja. Ja, hon, hon på lina. <skratt> jag vet att jag bara liner alltid. Gå in i tråd. Gå in i tråd. Gå in Blir här, <skratt> Nej, det <skratt> var Det är <inte> så <skratt> Whatever. Um. Men Det har varit väldigt intressant att undersöka den här böjda pyramiden. Och vad de hittade där inne? Mm. Ja, i vilket fall så är den här böjda pyramiden av ytterst anlägenhet att undersöka. Men jag tror att vi ber oss till museet och sen så stör vi professorn där. <skratt> Ja, jag sitter snyggen på att se den här legendariska boken som han håller på att. Nu uh, tror jag Jag har hängt upp en sån här större e-skydd på det. Ja, kan mm. inte störa mig. Nej, jag sticker det också. Jag tycker ut ordet e Du har god större. Du är kineser, jag fattar inte det, så jag går in i allt. Du är bättre än vad jag på engelska. Då. Det var en taskig översättning du det Jag har också känslor mm. Oh. Oh, oh. Snarlål. <laughs> Snarlål. <laughs> ja. ja, ni går in och stör. Äh, Queen. Queen som, som som som just nu. Vi ska se tillsammans med Dr. Alekafo. En liten paus här. Man sedan sitter han och baddar på honom. Det är inte så varmt i rummet. Vi mm. försöker <laughs> samla det här. Kära professor, vi hade tänkt att göra en liten dagstrip under morgonen till den började pyramiden. Och en expert show. <laughs> <Bränna. laughs> vi skulle gå av själva på vi skulle titta lite här. Det för det sten och sand egentligen? Ja, <laughs> det är mycket bensin och dynamit. Ja. Nej, ja, men det är ordningarna. Gjort. Gjort. Har du lika till förgång? Nej, men jag vill få det du sen. Vad har du? Boken? Ja, just idag. Den ligger nog här uppe. Den styr. Om ni går ut på lunch och så vidare så har han ett skåp där inne som ni låser in boken i. Han är väl noga med att den ska inte ligga framme. <clears throat> och när ni kommer in, och om du redan har gjort det så... Sträcker sig fram och lägger papper där du är och så slår du upp boken. Ska vi nån ha dags Nej, nej, nej, jag har inte tid. Jag håller på att läsa. Mår du bra? Han har drickit det. Mår du bra? Jag har fantastisk Han försöker dricka så här vi till ungefär två dolar på den resten. Ja, Ja jag kan förstå att det här klimatet kanske inte är vädbest för någon av er year Jag har glömt en hundred ring. Ja, problem. Kan vi ta Ja, men den är ändå inte så intressant. Vad kan vi berätta om den då? Vad vet du? Ja, ja. Ja. Men bättre att vi frågar familjen. Nej, jag måste sluta. Ehm. Ehm en bra inledning. Nej. <laughs> <laughs> nej. Det inte. Ja, det berättade jag förra gången det. Är. <laughs> eh, på det då? Jag nu hitta någonting som försvann. De nej. hade de inte. De hade i någon annan som inte är. sig på pyramiden och måste pyramiden. en mm. regel Det fanns en kollapsade pyramiden. Mm. Den fallna pyramiden. Mm. Ja, mm. som är rå. Ja, den för, eh, kollapsade på pyramiden är då eller den fallna pyramiden är med den andra pyramid, som är den böjda pyramiden, eller Bent Pyramid, mm. det vid <går> är vid Dashaun. Det, det sägs då att böjder, Nefrenka, ja. eller den svarta faraoms kropp, ska ha flyttat ifrån den fallna pyramiden till den böjda pyramiden. Ah, där kom svaret på det. Jag undrar, hur har vi skrivit kroppen flyttad? Jag visste inte vilken kropp vi har <går> skrivit om. Min kropp. <går> kroppen flyttad till böjda pyramiden. <går> Eh, jag kanske borde göra tillägg. <laughs> eh, ett tillägg eh, Ja det eh, är dumt Ja Precis Och till det så finns det också den röda pyramiden Också uppför i Dachior Som då sas Vakta Dachior Ifall Nefrenka Snedsteg så att far skulle återuppstå Nu ligger de rätt nära När de två var Ja då kanske vi skulle ta de av övdan. Ja, det kanske är en motmedel mot den också. Ja, då. precis. Kanske en sån... Men att eh... vi sabbar den pyramiden som ska skydda oss först. <hör> <hör> ja, men nu tar vi inte med mig någon bäsin som vill bränna sådana gånger. <hör> Jag tänkte att det kanske med en sån här kattspray. Ja, just det. Satt det fara och spray. <hör> Just in case we break the glass yeah. <laughs> In case of black pharaoh ja. Black <laughs> yes. mm. Funkar antagligen lika bra som kattspray ja, Det gör det va ja. Lika bra som Den äh, här heliga koss och sånt Monster som kommer och äter upp Folk i hissar ja, Just det, det var en rätter och det kastade på dem ja. Ja. Funkade sådär, ja. så det ja Gammade honom Så för de flesta då. <hör> mm. Mm. Det är mycket det är mörs mycket stort i Sverige. Ja, men mus kan vi börja i den röda. Med så. så får vi lås. I vilket fall ska vi titta i den tjur verkar försöka tillordna till den dagsexpeditionen dit? <hör> ja, närmare så det. Vi kan väl ta <hör> <hör> ja. en guidance, hur? <hör> Ja! Vi kör en guided tour. Ja, precis. <hör> <hör> <hör> Nej, jag tycker att vi tar mat från hotellet. Ja, det kan vi inte ta upp så med, tillsammans som med maten på hotellet Ja, men <laughs> nu är det först. redan gången den här dagen så vi kan vi inte resa idag det var inte ens nej Ja, måste ni till hamnen och prata lite om hon jag först Ja, det är så ja, vad kan hem, vi kan ta med oss och run live-agen i hamnen här är för fel med, lokal, med den lokala kusinen? Det var så inte riktigt Jag är liksom inte för en jäkla det magen Jag har inget fel på den Bara på Den lokala kusinen. Vad wow, arm är det, Gunnar? Ja, ni planerar alltså en utflykt för nu nästa dag. Men du ska inte... Queen ska inte följa med, eller? Nej, Nej är mm. så... du är att säga läsa. Du var lite kort för dagarna, hur många dagar du läser sen. Mm. Jag är dock på. Cool. Ja. Eh, då gör vi så här. Då snabbt skurrar vi på Kan göra det? som ska köpa lite saker över hamnen. Jaha, vad ska du köpa? Jag tar med hemma, jag vet hur många. Ja. Mm. Vad ska du köpa det man... Nej, jag ska ha tobak. <laughs> ska vi tobakna? Det är lite förväntat. Det är gröntat i hamnen. Ja, det står det. Känns så där. Littem franschis. Nu <här> <här> sitter <här> du på vår vad sa du bredvid Citygross? Mm. Och K-Rauta? Ja, det blir fin. Krauta, hittar man. Krauta. Ja, Kralta, <hiså. laughs> mm. ja. vad ska du köpa? Jo ja, tobak naturligtvis. Tobak, som alltså. ja, man röker. Ja, jag förstår ja, det. Ja, det är mm. de flesta tobaken. Mm. Mm. Hittar mm. du någon sån där hakt den igen? Tja, nej, men slå ett äh, lite mm. lack. Mm. Inte mycket, du? Nej. Ja, jag följer med. Jag hittar. Du inte hon? Jag håller mig alltid titta vad fan. Så du ja. inte på en engelska pojk kinesiska. Ja. – engelsk förra gången stans. Nej jag får inte Så var det eh, runt hörnet där botta? Nej. De pratade allt. Ja, men han här nåna lilla pojkar har du med? Visa. Ja han skulle bara visa sig vägen tillbaka. Ja, har det är också. Ja. Jag förstår inte ja. han du gick överhuvudtaget. – Vad är det här? Det var tänkligt att säga till när de hittade det. Ja, men han kan ju vikta som en kvarn eller nåt. Men det är ju bara en bit honom med det. Eh. Ja, nej, men det, det är ju en bakgata Bra. in i dör. Eh, så är det är ja, ett skiffigt ställe, eh, lite vattenpipor, så står och puffar, i. i Don't de you ja. Mm. Eh, ja, nej, men du, du kan få det, mm. det du behöver. Jag eh, behöver ju då ett vanligt obaknat naturligtvis. Ja. Och sen så behöver jag då säga, ja, lufan, du ska, Du kan, vi ska åka iväg så i 20 gram eller det Ja, det, det är där ingaperen, du kan få det, vill ha. De det var ja. det Ja, det är en fråga. Vi har resekassa. Ja får det kvar vilket sätt 20 pund av milpengarna. Hur mycket kvar för 20 pund, kan du säga? Ja, det är 20 pund, Nej, men inga problem. Vad kan det kosta då? Det är en bra fråga, men... Så jävla jag vet inte. Glömmer ja, du, du? Det är jag. Jag kan inte. Jag blandar sällan in pengar. i spelet. jag tycker att det är rätt bra eftersom ut som du så svårt att hålla kvar på hur mycket det kostar hit och dit och kostar checken 50. Det kostar 350. Det, det kostar det kostar 50. då betalar du pengar man har också lätt i fängelse. <laughs> ja, Blir det bra? Ja. Jag tar det och betalar och går med en mm. hanselsko. Och lille pojken och får visa vägen tillbaks. Ja. Mm inga problem. Tack, tillbaka på en timme ungefär. Lycka bra. Nu kan du förskola. Nu sover vi. Ja. Vi <ratt> gör ju alla arrangemangen mot hotellet givetvis. Ja. Bortseende så han kan fixa någon följdslagare. Hur, hur vill ni ta ut till... Eh... Man kan ta via båt. Kanske har vi gått ner med Nilen. Vad är ett mål att säga? Vad är det där för med Vad är det där för den? Ja, det börjar med Nila. Det är där så. min kamera också. Men jag har glömt skriva vad jag har i fickan. Gud. Men vi tar ju Det gör jag nästa gång. Det går ju. Det borde ta ett tag där nere va? Vill ha... Vill för att det är inte bara en dagssnus. Kom igen. får vi göra? Låtta som det är en noiken. Ska du rida kamel? Det är det tillstånd? Jag har jag ju suttit bort nu. Jag bara bara Det är jättebra. det bara. Men kamel jag kommer köpa. Det är på Köp för att på inte i på en kan man lägga och släcka ut sig. Ja, vila sig och, och dricka fram plydrinkar. Ja. Har <laughs> du bara plydrinkar? Jag tyckte faktiskt att det var en plydrinkar. Jag tänkte bara, vad är det då? Vad det för ni Jag <laughs> <här> Det var inte resource kunde sacker. Passportkontoret är också jävligt nybyggt. Det Det är inte så där långt det är, så det är jag tog, inga för upp. en kajor bara. Eh, Jag kan inte sitta i men det är väl typ där du har uh, pyramiderna. Det står pyramiderna här Gise Gise står det snart ovanför. Måste ni hittar på karta. Mm. Det är att jag kanske skulle fråga också det, det här med tillstånd och, och besöka när Behövs det? Inte de om man inte får Nej, alltså det är nog så där vidare kontrollerat. Om det är någonstans där ni inte får besöka kan ni räkna med att det kommer att stå vakter där. Mm. Vi tar med reskassa. Probl problemet. Skulle du kanske få ett viktigt svar sen då om du skulle få för dig att du ska hämta någonting ifrån pyramiderna och smugglera mm. lite. Ja, gissar du? Nej. Har du det? Det finns gissar. Återigen. Återigen, gissar Yes. Yes! Du skulle bli med i pyramiderna nu på. Ja. Vi ska åka till Vetterna på fredag. Shaved pussy! <skratt> <Tjärn>. <skratt> nu vet vi samtidigt. <skratt> ja. Ja. Dra mig. <skratt> <Braka> du <med. skratt> <skratt> Titta <Till la kjol. skratt> Man kan vara med på något sådant. Bakar de här. Yes. Mm. Så kallar det Flashlight. Vi kommer fram till att vi tar en strumma ja. på ja. min bugg. Vi har Flashlight. Vi kan ta, ta båt. Men då måste ni arrangera någonting när ni kommer dit. Det är lite så här: läggskaffa, gå lite utan de burar. Eller bile, kan kan eller bil eller nåt är stilla. Kan jag kan också. Ni vill köra med badrum rakt ut. Kan ni ha också ja, en borste någonting? Kan Vi på, ja, är en på. Hallå, körs bara. Ja, ja, en buss går inte men ni kan det, ni kan ju fixa en bil. Så det kan jag. Vi kan inte hyra en buss? Ja, det kan ni säkert göra också. Så alla kan du åka ihop. Mm. Så bilar alla en buss. Två vill alla en buss. Vill han buss då vi så får vi party luck road. Vem är har minst? Med lägst. Jag har nog lägst, jag tror inte det. Jag har 65, jag har nu lägst. Mm. Mm. Måste, med min, mina slag jag har haft idag så mm. Mm. borde det alldeles utmärkt. Jag skimmar inte ens har gjort det. Nej. Nej, 69, jag har 65. Två bilar i så fall. Ja, det får du bli nog mm. Ja, det här. Ingen bus? Nej, ja, det är för du. Det är <tryckas> viktiga slag om du säger det. Det är ungefär Det är Det inte vara någon plats. Så det blir två platser och sen blir det flak. Jag åker flak nu. Jag har inga problem det. Jaha, nu kör vi. Ja, Nu är du. Rumrum. Nej, det är du. Kommer med den sen? Fick du med den mat? Ja, vi fixar det. Ja, ja, jag det. Bra. Ja, bra. Ja, bra. <laughs> ja, det är väl fixat. Ja, bra. Känka lite på flock. Ja, det var någon någon macka. Jag vill bara säga lite Det vi kan lite tre lite då. Kantas fint. Mm. Hit. har jag bytte till en annan station på raden. Nej, det är ju så All the madness. Det är hit i Det är någon som köper som Det är så här går fri till för sig med några. Princess of Egypt med type jag vet. <laughs> alltså, har vi en kör Vem kör? Det? Vem kör? Vem är froschör egentligen? Han oh, oh. ja, jobbar sitter på flaggan. Är det någon som jobbar med en i kör då? Jo. Nej, jag antar att ägaren till lastbilen kör som kanske finns en risk att han hittar till pyramiden också. Ja, ni kan få föra till bilarna. Bra. Kan ni, kan få... Få... Ja, ja, ni får föra till bilarna. ni har till bägge bilarna räcker de en? annars någon av er kör efter. Bägge. Okej. Super slå på bra. Vem har sagt att de är bättre? Nu kan jag en mer <laughs> Jag har ju 37 faktiskt i drive-out. Jag tror inte det räcker man lastbil nej. Det är inte vägar men ta tar läs med nystranden egentligen. Och så är det ju bara att när <laughs> ni kommer dit i ska så kan ni vika av. Jag <snar> det Take us to the province. The red one please. Just. <här> mm. För är färgbyggd. Jag, jag antar att det är en grön pyramid. Där med rosa mögel. Yes, fotosyntespyramiden. Det är gröna pyramiden. Ja. Röda pyramiden. Eh, det är inte speciellt röd den är inte grön. Nej. Det är bara så allmän sen. Död. <laughs> eh, du har Har du någon arkeolog det. med? Nej, men jag har lite logg. Jag, med. jag lite med, nej. <laughs> nej, en geolog. Nej. Eh. Arkeologi, då var ingen på kämpa. på mm. Ja, var så god att slå. Ja, det. Nej. Nej. Nej. Nej. Du har stor det, det kritt på någonting, va? Mm. Nej. <laughs> <Ja. laughs> det för mors spel? Vad är det är för mors spel? Jag har ingen det. varit kritt. Fast ah, om det har varit så att du slog över så hade det varit en critical failure. Ah, Det ingen som lyckas. Mm. Nej. Nej. Ej. Ja. Oh, ah, nej. Ja, nej. Föraren kanske var arkeolog. Vad såg du? Föraren ja. kanske var hobbyarkeolog. Är, ah, kan kan är det någon som kan prata för. med föraren? Nej. Jag kan lite arabiska. Åh, oh, Jesus. Nej. <laughs> Åh! <laughs> <laughs> 001, ja oh, har vet fann Allt <laughs> har Vänta lite sen, så ska jag bara slå på Wiki. Uh, <laughs> jag jag ja, känner du... så här: turister och då ska uh, uh, uh, jag väl det här. Inte röd, säger uh, du. precis. Mm. <laughs> han förklara uh, någonting. <laughs> <laughs> <laughs> jag har ingen aning. Han tittar på det så här. Shakes> Så tar han det sakta och högt äh, English English English eh, Falu lösa Nej, bara tusen år Ja, precis Nej, efter mycket språkförbristning Så förstår ni att Att Alltså det var nog egentligen En det var ju sten utanpå pyramiden. Från början. Som någon har stulit. Ja, den är bortplockad. Typiskt. Och den är. var egentligen kanske inte... Alltså, det var inte knallröd. Utan den var mer sådär lite... Eh, rosröd, Rosa, sådär. Mm. Mm. Mm. Den kallas den röda pyramiden där. Mm. Oh, det var bra. Ja. Ja, ni hoppar av. Och... Vår slagläge här då? Slagläge, ja. <laughs> ja. Eller ja. Mm. Stay here. <laughs> ja, vi äter väl lite mat innan vi börjar. <laughs> okay. Ja, ta ner från mamma Ja, nej men de, de har med egen mat där så att de, de Klarar sig. Och vi lastbilarna, de har ju betalt. För. Hur många dagar har ni, har ni betalt för dagen eller, ni, eller ska ni vara ut i dagen eller ska ni vara ute i vecka ja, två dagar har vi nog tagit ett, ja, då, då. Då, då alltså, då övernatt, Så då har ni egentligen du inte tält och allt möjligt lite mer Det är man det var bara för att att det var liksom inte att man åker dit, tittar och åker hem samma dag eller? Nej, alltså det var frågan om jag har planerat, har ni hyrt bilar för två dagar? Hur långa är resan dit? Ja, det är ju två kvar med där i så där. Ett par timmar. Dit, ett par timmar hem. Fyra timmar om dagen man kan åka dit imorgon. Vi, vi kanske planerar en övernattning då. Så... Jag har ingen övernattning. en övernattning. En, en, en, en, en dag till. Det gör så tyvärr säga: Då har ni betalat betalt för två dagar. Ni har bilarna i två dagar. Vi har nu också fått med tältutrustning och fältkök och allt det här som ni behöver för att klara Övernatten natten. i har antagligen någon typ av liten kaminaktigt med er också. För vi kan så passa nu till på natten. Mm. Varm på dem kanske. Föra när jag såg att jag får slå upp Ja, ja, de fixar det. Det är full sökigt. Tältar kommer ut för dem. All inclusive. What are you saying, James? Det är en annan fråga också. Är Mahmoud med oss? Mahmoud, han har ju betalat för hela morgonen. Jag har inte betalt Har det. Vem är Mahmoud? Aha. Och översätta till lika GPS. Mm. Ja. <här> ja, då är han säkert Nej, han, han, han måste vara kvar. Han sitter inte tillbaka till hotellet på huset. Nej, och det är ju bara tvärs på gott. Ja. <här> oh shit, han måste. Vad har du i närbygret? Vi vill inte lade kartor utanför stå. <här> Minus 500. Mm. Ja. Tänkte, 10 procent. 10 procent. Var ja. 10 dagar hittade du det här? <här> då de <här> skulle vi ha haft <här> tisande. <här> <här> Vi kan vara att du bosätter på museet ja. Läs tio dagar så får du gå igen ja. Men nu, det var rätt stora jävla pyramider Absolut. Jag måste ju kolla på jag och det sen jag har bor dit Hur du förväntar du den, den är bara av din nyfikenhet? <laughs> Nej, jag trodde inte den skulle bli mer såhär eller någonting så här, Men den är ju skitstor Ja, ni pyramiderna, ni har en massa bilder på pyramider va? Kanske vi själv? Ja, den ja. fick dock mm. lite innan Det är på biblioteket som sitter här, här. Och ja, du sorterat dina hade han Ja. Ja, men just det. Det som istället för att Det skulle ha såna här färger, färgar på dem. Ja, det var inte det. Nej. <laughs> nej det var nog inte förståelse. Nej, man jag med ha bilder. Han du ha fler bilder? Det är klass, klass. Mm. Men, du sjukt. Han pratar ju mm. ja, Nej, nej, nej, nej. Jag är sån Nej. Det här är bara flygmont. Nice. Det är bara. Det ska vara par, Om du ska hitta någonting som ni absolut vill ha hjälp med så kan ni hämta på och klockan om det är lite stora ja. Det var ju dumt att för att det en Men förhittning. Om inte vet vad vi ger sin Men den här kanske ser ut ungefär så fast till. Eller? Fängelse... Ja, det, det, det, det, det är likadant fast den är speciellt. är speciellt <skratt> är nej. Jag sätter den är vår kub vid i Den är ja, nej, det är det är det är, är, är, är, är, är, är, är, är klassiska vanliga den är lite, den är ja. det är lite inget ovanligt med den så att säga. Nej, men jag tyckte den var stor i Jag vet inte att den skulle vara så jävla stor. Jag tror en liten och så där väldigt som du står där. Men, det... men vad fan går vi in då? Där. Äh. Entrance. Det är inte den pyramiden. Enter here står en stor pil. Jag inte, vad, vad men det kanske är det kanske är, tror det. Att det är, jag. Är det fanns släppa ut med grammofon. <laughs> ja, men det är nog modern mm. Ja, det finns en liten stor kastland. Eh på ett sån väv vi har på våran. Ner till vänster. Därför man ska kunna ha den här musiken när man ser. Och mm. det sitter lite en skylt där som egentligen en vanlig står på arabiska på engelska. Att man inte bör gå in på um, är det inte säkert vi, vi kan ju känna in kinesen vi, vi äntrar på egen risk ja. man den... inte vad det står med den. Bår bår den bår ner två någon tom gravkammare bår bår. Bår. det är lite det gjorde han typiska hieroglyfer så här på, på väggen mm. uh, ja det det är den som kan mot inte. inte nej men inte mycket Uh, other language, 1% Do <laughs> you like it? Oh. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yes, yes, yes Do you have to go it, the other language or two? Yes! Is there more other language? I have this No, but I've had a good one on other language så nu Nej. I'm just so <solo>. lost. <laughs> mm. <Fåglar. laughs> Jag har en gupp, har en fågel. Fågel? Mm. Foken, foken. Vad foken så det är någonting med Jag har att en fågel där kommer titta brått. Nej, Nej, skit. någonting som att passa in i. Nej. Tack, Karlsson Solid sten. Ja, nu kommer vi fram till att det här är en av sten. Inhemsk sten från Nildalen. Nu ja, går vi och kolla lite. Går in, in i undersöker. Har vi lampor med oss? Ja, också världslägen. Ni lägger ett par timmar på det här, och ni kommer fram till att det finns ingenting som verkar vara av intresse på det här stället. Ni ser några rester ut på den här. Stenen som har legat utanpå pyramiden, den här släta stenen då, och ni ser att den är lite, sådär, lite lätt i rosa. Blod. Färgad. Automat. Mm. Vet geologen vad det är för sten? Tar är det. Ja det... Kan man ja, det är lite... sten. Mm -hmm. ja, en ja, ja, ja, det är rosa. Så det ska, lite, så det ska lite längre. Vad menar du om de där? Det, det är väldigt en sån här portföljer. <tryklar>. Ja, det ja. ja, jag. Du säger det så här, för jag är i kamlet stena. Det var ett tankesport som inte leder någonstans. Ja. Men den andra pyramiden pyraminen nog jämte här, va? Ja, den ligger i det i alla fall. Ja, men rent logiskt sett här Om, om de där avglydda dökarna behöva en scroll för att komma in i den där öppningen. Det är stor chans är det att vi liksom springer rakt in i, i härligheten? det var inte den här pyraminen. De Nej, Men det vi hittar på andra sidan är ju bara sten också. Ja. Men på andra sidan har i djupten så borde man ju se pyramiden. Kom ihåg ah, ja, att bra. ni eh, behöver annonsera ut vilka utrustningslistor ni använder om för än så länge så är det ingen som befinner sig på någon annan lista än det som ni har i fickorna. Eftersom ingen har annonserat dem på en. Nej, jag tycker för den här... Jag har inte ens gjort med listan än, att jag har väl rätt... Jag sa att det jag, jag tog i i rygsäket, med mig till kameran och rifle med ryggsäcken tidigare. Ah, ja, det var så. Jo, är, den är med i ryggsäkern, men den här koffret har inte... Nej, den här koffret har inte med... Mm. I så fall så ser vi Ryggsäcksutrustning ja. mm. Då har ni då automatiskt I med också Nej vi tar bara kläderna Men vi tar bara vid <laughs> <laughs> två Tvåla in mig Olja Konsistens Ja, ja. ja. ja. Mm. Det här var inte så skilt hyvande direkt Men lunchtiden nu ungefär mm. Ska vi försöka be oss mot den andra pyramiden så här? Ätter vi äter upp en bil. Alltså, ni kan ju lämna en lastbil så ni kan ju knyta ihop på en ja. annan och köpa den. Nej, det gör vi mm. Ja. Eh. Ska vi se, vilken ska ni be till Den där. Den där var mm. mm. den. Ska vi den skulle ge den där. Den men mm. ja, borde ju vara rätt nära För den röda skulle skydda mot den. Den böjda pyramiden, kommer ni på den kallas så för att den är asymmetrisk. Den norra sidan är något högre än de andra tre sidorna. Så att själva spetsen är inte riktigt i centrum utav av själva pyramiden. Ah, mm. så det mm. Så, mm. Ja, det kul att du lite går man på Ja. Det går man att klantiga <laughs> arkitekter. Jag Det såg jag på jätte mamma de gjorde gjort Det var uh, basen var inte tillräckligt solid så de började spricka där, så de fick uh, små av den tidigare. Ja, <laughs> Den hade blivit för tung och de hade fortsatt i, i ritningen arkitekten tog ett beslut om att ställa jag om så har de troligtvis eh... justerat. Justera. De vinsklar lite på slutet där <tryck> <tryck> När det började knaka längst ner. Nej <tryck> fan, det här kan inte vara bra. Mm. Vi... Ska det se ut så? till lite? Mm. Vi kanske inte får betalt. Mm. Uh, slå en uh... par till lack. Han skulle vi ha med dig för <ratt> <ratt> Kan vi inte ha lämnat Om de är lastig <ratt> <ratt> Jag dumpar om de har stannat Ligger väl en sanddyn <ratt> Såhär 94 Nej <ratt> fan <ratt> mm. Arrestenar mm. Ni snor runt och kommer från den norra sida Utav pyramiden Och eh, <ratt> Där ser ni på håll Att det står fyra stycken soldater Beväpnade för att annars får vi inte komma in där utan problem. Pengar. Det är förstås en möjlighet. Föraren parkerat. Ja, kanske de... nu. Mm. Har vi tillräckligt med frågor? för att <laughs> fråga dem hur du kommer sig att säga liksom, att du har frågat om du får dem komma in och hit? <laughs> ja, alltså. ja, jag har väl. Dom. Vi vill besöka... Ja, Jo, vi har ju killen med oss och lillet. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. nej, nej, Han är ju med med honom. Nej. Han behöver ju för att sitta fram och tillbaka till hotellet. Vi vill pyramid vi. Vi vill pyramid in pyramid. Turist 202. Hey. Oh, <laughs> <laughs> Gratis. Ehm. <laughs> ja, uh, förhöja också. Oh, skit. Jag kanske kan jag lite arabiska nu. Ooo tidningen var Åh det är det oh, som är romande. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah höger till vänster ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah Nej Nej ah ah ah ah ah ah ah ah ah Ja ah, ah, ah, ah, De är ju fyra Han tycker ju liksom att äh, mm. äh, Svår delar dela på små int Så en ID Vad handlar det då? Ja, ja. ja. Inte, ja mm. äh, lite. Saker hade varit bättre Tror du en pengar Tobak <laughs> Nej det är nog inte av Jag har fan inga för några saker Nå var ni i fickorna. Jag har ju en jag har ju faktiskt någonting som är mycket en fällkniv ifrån världsutställningen i i London. Ja, ja. Tar du fram det? Ja. Johoza. på så här? Ja, det är så Tack. special eh, för dig. <går> eh, Ahmed, följ med. Special Price just for you. Först <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah, det först rikar den. Ja, det är ändå till soldaten. Han kommer följa med er. Jag slår ner dem sen. Lätt. Bräddande. <laughs> <Vill> <laughs> <en> <skratt> inga fall. Vi får tid här. Oh, du <hör> lyssnar som vanligt. Jag kört den av Fågelblod. Han... Ah, <hör> Nej, han tar med er ner i längst med gången. Och... Ja, det är en kommentar till en vad som verkar vara då, den här begravningskammaren som han på arabiskt slår. Arabiskt... Arabik. Nu, nu kan du nu.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 Du tolkar det som att det här är den svarte farons utavningsplats. Ja, ah, jag översätter ju till alla. Mm. Ja, Vad ja, ser du? Är du helt hundra på det här? Jag är helt hundra. Titta, alla tre. Det är så nolligt att se om du med det. Whatever, de är på styrelse här för att vakta inte för att se våra guider. Så. Nej. Nej. Mm. Ja. du måste ju prova. Nej, Man måste man har en 50 procent chans, man måste prova. Ja. Ja, det kan inte gå. Kan med vad jag har gjort. Nej, det kan vi. inte bli, liksom bli högre än 100 också. Men det var. Bra. Ja. Men det var kvällens 000. Ja, men var han inte det? inte bekrolld förresten. Ja det var dit va? Nej, han var det jag det sa han. Ja. Ja, sörr det så. Jo, men det är det tydligt. Skälla man alla alla. Ja, men fråga Vad sa du? det finns något spännande här som man kan visa. Ja, finns det något spännande här? han eller nej? Nej jag stunder. Han han holder sig som mm. en Jag bara folk om honom. Jag, jag har har under sina ja. kommittéer. Nej du, du, du. Det är bara en vakt liksom vakt. Vilken mycket du vet han i här? Slå en slå en, slå en ja, halv. Äh, Id han var inte alla, hade ja, är så. Mm. förutom äh, Mattias. Ja, det, här är så. Det, är så. det gick ju inte alls Ja! ja. ja. Oh. Nej det här nog, nej, nej. Ni, ni kommer hålla en bak minut av äh, kaffo, han pratade om äh, att det här skulle vara och, och några ingången det är nog Snefferos begravningsrum äh, det här. Fan. Men det ser jag inte för att jag inte så var en Nej, Nej. <laughs> Nej. Jag är, jag är, jag är en, i stort sett på Mattias sida. Ja, <laughs> jag, jag tror nästan alla bokstavligen. Japp. Japp. Finns det fler invågor här så? Alltså? Vad sa du? Det finns fler ingångar. här. det eller? Ja. Nej eller? <laughs> <laughs> <här> <här> <här> <här> <här> Fakten. <här> Jag, jag tänker inte svar. svar Får du fråga vakter? Aj, jag kan ju inte Men, men nu kan du nästan prata med henne Det är bara om det blir svårt Ja, det ja, är en ja, ja, ja. Ja. Andra ingångar, jo han är han nickar Jo, jo Vad? Andra sidan mm. ja. Jag fick kolla den Eller inte andra ja, sidan sida. ska, vi, ska vi kolla Västa här sida. lite? Mm. sidan Västra ja. sidan Ja, nu är vi här i vilket fall. Vi kan inte undersöka här. Vi undersöker det. Men det är får, får man att gå in sen. inte? Nej. Nej, det är osäkert. Jaså. Oh, yes. Ja. Oh. Men. Ja. Oh. <skratt> <skratt> Vad har du mer att göra? <skratt> ja, men nu har vi ju gett det, som en fick, jag får, fick djur och blir det säkrare då? Ja, ah, för det. Ja, han Mm... Mm... Han mm, mm, mm, jag mm. jag inte vet alls. Alltså. <laughs> <laughs> du, du kan peka oss till ingången sen när vi är färdiga här. Ja västra sidan. Mm. Ja <laughs> Några sidan här, västra. Mm. <laughs> ja, jag 10 till 10 på 50 när Vilket tur tog ni en kompass? <laughs> Bra där <laughs> Yes ja leder ut därifrån och så, så tackar så mycket och... ja. bye bye. men det var inget särskilt där inne som vi att se annars Okej nej, nej. Men ok ok, ja. okay. Ja. Jag det är vi, vi, vi missade ju en part ju lacrov vi, ja. Lakrob, ja. Där vi in där ja, den ja. vägenset att... <laughs> <laughs> han, han, han fick bursa sin kniv för dess ja. men, men kan äh, vi åka hem då tycker jag också den mesta Ja, vi, vi. Jag tycker vi, att vi, är det att vi, vi låter kinesen stanna utanför när vi är grupplagda. Vi har inte basat. Du vet att så kinesen på vakt vid den här stora ingången. Ja. Medan vi andra slinker in där. Splitta på dig! Det måste vi förlita oss på handla <laughs> att vi kan ta det. Vi tar med Va, Vad gör ni? Går vi går nog att springa Det är det bästa ut kanske. Ja, mm. ah, ah, ah. ni tror lite lov och så. Jo då, mycket riktigt. Jag ser ni en öppning i pyramiden. Där, eh, den är förspikad med en massa brädor. Mm. Ja. Jag vi ah. checkar. Ja, ah. Ja ah, ah, ja, det det uppteckning upp, upp, upp, är fantastiskt lätt. De är mer eller mindre lösa, så det är bara att ta dem och vika dem åt sidan, liksom. Som i Somebody has uh, been here before us. I think. Det är en man med lång mörk gång ner. Flashlampar. Flashlampar. Jag Ja, ni tar fram mig och lampor och så går ni ner. Mm -hmm. uh, <laughs> <Yeah>. <laughs> ni kommer ni i ytterligare en typ av av uh, betalningskamera? vilket ni har så en känsla av att eh, det kan vara så här i mitten av hela pyramiden, fast ligger den lägre än den förra eh, kammaren ni var i uh, ja, det är ju över ett helt tom förutom två i uh, ögonfallande tjocka alabasterkolumner pelare som står i, i borta änden av rummet är på vilket sätt. Vad de är här. Inte den stora. Ins. jag tänkte ifall de var utsysade med mm. This is where you are. <laughs> <laughs> yeah. if You can read this. this don't, not, uh, not, not. if you can nah, read so this you're, this, you're, you're already boss. in luck roll we, in the party, we that, yeah. not. Yes. Yes. Ja, det är ju så. Alla som lyckas. Ja. Eh, ni lägger faktiskt märke till att hit eh, på den höga pelaren verkar eh, det vara en, en hemlig dörr. Duh duh du, du. Med stora pilar. Alltså. Hur <laughs> kommer ni ner så här, nivåpelarna? Wee! Wee! Do not end. And how do we open it? Ja, jag, är på. Men, jag har på. Med en inverterad ark. Eh, 9-9. -nice. Sesam öppnade. Öppna. <laughs> Nej, oh det är inte värre. Ni skulle nog kunna typ <laughs> få, få fram någonting och så faktiskt kunna vända upp den. Då gör, okay. Då gör, det. Då gör jag det. Bara. Då gör jag det, säger jag. Ja, jag <laughs> så att tittar vi in och, och är. säger för dig. Ja. <laughs> Hallå. <laughs> Stor <bit. laughs> Mm. kommer hack i hel. Mm. <laughs> Vi tecknar ju. Det finns 20 steg här innanför. Som lider faktiskt uppåt. Mm -hmm. där, ni flera, där ni ser uppåt en och sen så går det faktiskt neråt. Efter det. Det är som en ramp. Går det. Mm. Hur är golvet här förresten? Det är som så att det ligger ett... 30 centimeter dammlager eller? Nej. Det ser ut som att våra nisställer är igår. Ah! Vilken tur! Hallo! Hallo! Hallå? Hallå? hallå. Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Jag ska Hallo! Äh, är... du... äh, fram Hallo! Äh, Hallo! I ena näven och ficklampan i ena. Ja. Mm. Nej, jag får flest... ha mina vapen med mig fast jag inte har någon lista. Ja, mig. det som du säger till om det. Så. Ja, det mm. Då känns det som att jag gärna har det. Mm. Jag är med. Mm. Mm. Hur, hur stor är gången? Kan man en och en eller två och två eller åtta i början? Två eller? ungefär kan ni gå. Den är trång men ni får två i början kan ni gå. Mm. Mm. Tack. Tack. Eller så går först, bara har fick lappen i alla fall. Så. Jag har kollat efter fäll. <laughs> man vet alldeles ut. Kina vet du, det har vi många på mina. Det var en jävla massa skit, vet du behöver säga. Masi, ja, pila, mors, ja, man säger. Det var allt. Mycket enligt. Har de också? Mm. Kanske inte vad du har huvudet om det här nu. Men just det yes. jag upptäckte upptäckt när jag har varit i både Egypten och Shanghai var några kineser. Var med Alla med står vända på Egypten. att kinesen och mm. Mm. Eh, han är hämtad. Ska vara färdigt. Man står så här: Lyser ja. på varandra i ögonen. Jag har ingen färdighet. Ni Nej, så Nej, står alltså i ögonen. Naturligtvis. Det var in bevis på att europeer eller amerikaner är med dem. <går> Ni går ner för de här lamporna. Och eh, till slut så kommer det Som en asymmetrisk, eh, Alltså minst ett valv Som öppnar sig framför dig Och eh, Det är ett rum Där inne Det står Sex stycken 1,5 oh, halvmeters eh, Pelare I rummet På varje pelare Så sitter något, något konstigt en ädelsten så här så skimmerar ett eh, märkligt mäktigt ljus någon färgskala inte riktigt kan placera eh, de, de ser nästan ut som att de brinner fast det är liksom en en kall eld Vagt, svagt, svagt. Det ska inte gå upp. sex stycken så har du. Har du hittat något? Mm. Ja. Du ska se. läser Men om du en De rör vi nog inte mer än gånger. I den bakstegen. De <laughs> längst bort så ser ni en eh, svart tron som är. Eh, det finns en massa olika ädelstenar. ni kan slå vadsit geology. Okay. Vad får man där. Yeah, Vi har en intressant. vi har ju i alla fall Granit. Det var ju inte här. Nej. Några olika. Ja. Ja, ja. De här stenarna har du aldrig sett någonstans? Du har inte ens, i de här böckerna du har tittat i någon gång? Då har du inte sett något till träning. De verkar vara också någon sån såna konstig färgkombination som du inte riktigt tar. kan känna igen och, och, och konstiga ytor. Då säger det att de här stenarna inte borde existera här. Mm. Eller överhuvudtaget. Någonting du ja. som Varför inte... mer? Varför du inte hör skartal som du inte vill säga att det finns. Som inte borde ha funnits. Ja, sett <laughs> då var det var i den här affären det fanns massa, och i källaren fanns det var som inte heller, men de sitter väl fängslade. Ja, de har väl berättat så. att det fanns ja. Är det liksom en sluten sista kammar av detta? Mm. Det, finns mm. det finns också på bak, bakom den här tronen så finns det också en sån här basrelief som är, verkar vara någon typ av eh, text i olika typ av, eh, av inte hieroglyfer men någon form av eh, något teckenbaserat språk eh, <clears throat> de eh, till vänster om tronen så det finns ytterligare två stycken basrelief eh, Ni kan slå Vad har sin Astronomy Astronomy <här> <här> <här> mm. Nej jag Nej mm. Nej Men du är inte Någon lyckas Nej Nej det verkar dock vara någon form av stjärnkator, trodde ni? På den högra sidan av tronen finns det en karta. Som är en, ja, en ungefärlig bild av Eurasien, Afrika Australien. Och den äh, stilla havet. Ni känner igen äh, bergkedjor, floder och äh, kontinenternas konturer. Ganska så enkelt. Det finns inga utmarkerade städer eller landsgränser. Mm. En äh, form av triangel äh, finns är den här äh, kartan och märker ut när det finns tre stycken äh, elstenar som äh, i, i punkt man säger i spetsarna på och det finns en punkt i äh, östra kinesiska havet det som ni har i geografi. Eh, ska jag ger er ett plus 20 logografifilstor <skratt> inte <är> <skratt> mm. Mm. Mm. Okay. då tar vi natural history då. Mm. Mm. Mm. Ja, lite... uh, plus 20. nej, mm. ja. Ja. ja. <skratt> De som lyckas känner igen att det här är som ni... ni som Ni som fumlar tror att det här är Sydafrika. Ehm mm. <skratt> En som Australien. känner igen det att vara <laughs> Kenya. Och den tredje och sista äldrestenen befinner sig i den västra delen av Australien. Det finns det är också en... ett det är som ett band som bildar en båge. Uh, utav, uh, det här bandet är i uh, älfenben och bildar en båge över den indiska oceanen. De som packade ner kameran. Jag var med en kameran. Jag var då. Jag ja han tog den kameran. Ja kameran. Ja allting. Det är väldigt mörkt och ele där nere så du har minus 20% för att klicka som att ta kort. Men men men de här med, med de här. Ja det är fortfarande minus 20. De här stenarna med stenarna uppe på penan, står de i en liten linje eller står de utspridda? Nej, de står 3-3, alltså, så här. Okej, okay. vad händer när man lyser igenom allihop? Det verkar liksom vara som om de, de, de ligger i en skål så här och ni kan se att det är lite brännmärken runt om. Vad slår du? Jag har inte tagit det. Är det, det någon som har poängkontroverskning? Mm. Uh, nej. Vi får en grafik då. Ja. Jag sitter på det bästa Nej, gick inte. Nej. Ja, Du tar kort, men jag vet ju inte om hur det går Finns mm. <snittills> det någon damm eller, skutt eller så på golvet i ytorna här? Är du helt rent? Helt rent Har du en ställskinn? Du sa att texten bakom tronen var relief Det är en relief, ja Det mesta är så det är relief för allting här inne att... <snittills> Och om ni har papper så kan ni göra. Ja, jag tänkte precis göra det. Ja. Jag har tänkt ge Inga problem. Och gör det då på allt Du går igenom det. Här. Mm. Yes. Så så går jag och undersöker lite på de här. Jag vill ta med mig hansa för att lyssna lite. Vi undersöker vi ja. mm. pelar och vi tittar mm. lite på allt möjligt. Det, nej, som sagt. Det... Men det ser ut <snar> som en eld längst upp. Ju mm. varför? Varför? Var Vad var är var det? Det vi... är uppe på pelarna där med Elsia. Ska vi bränna lite? Det är, det är väldigt fan. Vi ska elda mm. hela tiden. Ja, Ja. Jag jag inte riktigt på det. Ingen här har jag läst. Mm. Mm. Jag läste dem gång? Gick vi inte igenom de gamla? Ja, då får ni slå var sitt. Ska vi se. die roll oh. Ja. Läs. Mm. Nej, jag missade mig Det här är från är en djävla. Det här är från eh, livet som en gud uttag från en handskriven dagbok av Montgomery Crompton. Mm. Här 19. Dess vinklar var magnifika och mycket märkliga. Jag uppslukades och fängslades av deras skönhet Och jag tänkte på dåarna i dagsljuset som dömde ut placeringen av rummet som ett misstag. Jag skattade åt äran de inte fick uppleva. När de sex ljusen var tända. Och då mäktiga ordet var uttalade, då anlände han i all sin elegans och av de högre planen. Och jag längtade efter att skära upp mina ordror så att min liv kunde föra in i hans existens förgöra mig till en del av en gud. Jag upplevde Jag Mumla upp nu där. Det är ett sex tända ljus. Är det någon som kan ordet? Så kan vi ta fram dem. kan vi göra jag tror inte att det är någon bra idé och plocka rocka delas. Så tror ju vi kan inga vara sådant. Det tror jag att det, det skulle funka inte och. Set. Du är nästan färdig med Ja, ja det är fin. Jag funnade lite på idyllrollen. Jaha. Du visste inte där du kommer till det här. Han kommer på en godis för pepparkaka istället. Just det, det var så jag såg, man skulle ha. Och det. Vad var det? Jag tog vägen in i rummet. Vägen. Ari, ai, ai. Sjupsy. Jag har pratat är det någon mer här inne oss? No. No. Yes. <f kleine> jag lyser runt med fixlampan. Men det lyser där inne. Jag tar fram inte värm. Nu har ja, du inte minus. Jag tror man... jag tar fram min handgav här också. Det känns lämpligt. Jag klättrar i taket och berättar. Det låter okay, bra är det. <laughs> Ni, ni står och tittar Och sen så Ingen av er tittar på tornen Men helt plötsligt så vet ni Att någon sitter på tornen Oj, aj, oj aj. Cool, Kan man slå på okult här? Det är du och ty I have a, yeah. a guest that says it den, uh... <laughs> Ni tittar på honom <laughs> <gum> Fast ni kanske inte riktigt Vill titta på honom Ni tittar på honom ändå Ni känner som att ni kan se honom Men ändå inte kan se honom Han finns kanske här Men ändå inte Det är en lång Smal figur Hans hud är Bäcksvart Alldeles, alldeles, alldeles kolsvart inte, inte svart som på en på någon afrikan eller... Det är ingen blodnyger Nej. Nej. Det här är bara matt-svart. Hela <laughs> han. Han är klädd som en far. Bränt han. Ja. ja. Eh. Ni ser att på hans vänstra och högra sida så vibrerar luften. Slå mm. mm, Slår av sin sens. Vill du vi lyckas. Nej. Just, jag, jag är inte orienttigt Nej. Ja, ni som lyckas Krita. slå en gong tre. Och vi som misslyckas, det vad är det? Kom, det. Kom, det. Kom, det? Ja, ja. Ja, ni lyckas. Ja, Lukten av död slår emot dig som en vägg men ni lyckas ni kräktes lite <skrattar> <skrattar> <skrattar> i ja, munnen <skrattar> <skrattar> ja, så kretor vi ja ja ja ja ja bra det med vi ju är du Får vi se några av de här, här inledningarna som fontänkräks då? Ja, de lyckas ju inte känna någonting. Nej, det är inte det är utan att röra en min. Och så okay. säger han, fast han säger egentligen ingenting. Ni bara hör honom inne i era kroppar. Inte ens i in era huvud, det är som är skelettvibrerade. Ja, vi inte. Stämmer så Vänd om. Innan det är helt för sent. Och inte. På den väg ni har. slått in på. Titta. Se ödet. Som väntade era förgångar. Och. Plötsligt så är liksom, precis som mitt framför er en tredimensionell bild så ser ni hur... Så ser ni Egypten. Ni ser eh, kala explosionen. Sen ser ni ett eh, läger, uppenbarligen i Afrika. Ni ser en massa eh, bärare och så här. som ni. Folk som är eh, troligtvis kenyaner Kommer och gå. Ni kan alla se och känna igen alla medlemmar ur kala expeditionen Allt är lugnt, stilla. Till slut så börjar ni höra en massa fruktansvärda skrik av vonda och skräck. Och helt plötsligt ser ni här fruktansvärda varelser komma ner i funktion. Det är som. Fedvärdiga ledaartade ormar med vingar. Från jorden kommer det upp äh, märkliga varelser med hundliknande ansikten och hova på fötterna och långa klor. Det väljer upp hålor i marken så väljer det upp äh, svarta slingrande onljiga varelser som sträcker sig efter sina äh, offer. här vansinnigt det, det mest fruktansvärda jag har sett. Dessutom så är det som om ni vore där. Ni var som ni stod mitt ibland hela era dåskapen. Hela den här scenen upptar hela rummet. Varsågod och slå Där kommer den, ja. Den här gången slå bra. Ska det vara ja. under eller under? Ja, det är Ni ska nytt dig mm. ah, Under. Under? Ja. Jo. Mm. Du misslyckas Ni som lyckas Varsågoda Ta bort den D10 oh. Även om man Även om Det finns ingen krig Att de fanns nio En tio Nio, nio, nio. nio. nio. nio. nio. satan Slå D10. D10. D10 Jag fick också nio Fyra Slå en till Och då tar man bort det då Sex 64 poäng. Ja. What? Och låt mig ha det. 55. Två, tre, Ni ser hur de här vita medlemmarna i expeditionen slits till stycken. Slits till stycken. Så jag gör det. Såg du medan jag brukade? Och vad? <laughs> Ni vet alla Att det är äh fjärdes Alla dörr är stönda Alla grömmar Är äh förlunda Alla Alla kan Det är äh fjärdes Men vänta lite nu. Men du sa, de överlevde ju. Nu fördor ju alla. Fan ljuger du dig Det Säger jag på kinesiska? För övrigt så, om ni har några andra modersmål än engelska så hör ni honom tala i ett topp på er Jaha. modersmål. Naturligtvis. <här> uh, ja. <här> Han uh, lyftar till med en annan handen. Den hemisfäriska mapp, äh, kartan skimmar till och försvinner. I stället så ser ni en pot. Bortom potten ser ni Egypten. Fast det är inte Egypten av idag. Det är Egypten för århundraden. sedan. Det, ni skulle bara kunna stiga igenom. På andra sidan finns en vanlig i Ni ser att det här borde vara samma ställe som är runt omkring pyramiden ni befinner er nu. Fast den röda pyramiden finns inte. Det ser ut som att på andra sidan så är det en stor marknadsplats. Folk kommer och går. Sitter någon och tillverkar en kryp på. Säljer saker. Allting är uppenbarligen på riktigt. Sen det du. Det väldigt jobbigt. Jo, ganska stå på sin nya sär. Ja, det är elva. Det var bara Det är du. Nej, Jag såg stått som en Jag bara stått och sen lavinu-borda Jag började fundera Jag tyckte då. på en knapp Det var riktigt bra training <laughs> Vad lyckades du? Sanity Lyck du? Nej, Nej. <laughs> Ni som lyckas ja. mm. Flå Du flåar en D3 <laughs> Och det är en D3 hittar dit <laughs> <laughs> Jag har du nu? Nio, nio. bra Jag kan säga att jag hade varit nere på ungefär noll. Om jag hade varit nere. Röka. Ja, det finns. Vad säger ni? Vi kan gå igenom det. Och glömma. Nej. Nej. Mm. Ja men Kan vi inte kan, om, så här, om, om det är hans tid och han är det Kan vi inte bara mörda igen honom då ordentligt <här> <här> Men när mördar för mig så det, det, var var så har jag det har man ju liksom visat sig att han har lite svårt Att hålla sig inbörd så att mm. men, På något sätt måste ju gå och mörda igen honom alldeles ordentligt <här> <Det är bland> <här> <lite>. <här> Jag tror inte han kan bli alldeles mördad Faktiskt Okay, no. kan jag kan testa, jag har pistolen och skjuter kan Jag slår För det här upp. uppenbart Det här är den svarta faro. Det här är en ny allas hot ska slå en sanity till Ja, ja yes Du mm. har precis Ni som lyckas förlorar en poäng Ni som misslyckas förlorar en D6 Mm. Ni står inför En gud Vad <skratt> du säger, vi skjuter honom mm, Not any god of mine <skratt> ja, Vad gör ni? Ni står här, ni har en portal här Ni har en gud framför er Ni är instängda i ett rum Ända vägen ut är genom portalen Ut till forn -Egypten. Jag är inte så intelligent längre Så jag springer väl antagligen In i väggen? Nej, det är in i portalen Nej, <skratt> du, start raving mad Nej, jag springer yeah. igen Japp Jag hoppas att <skratt> ja, den lilla killen är en väldigt bra guide För <skratt> <skratt> att jag inte har Förstånd du ju då? Nej, inte för detta läge Men ett galet skall Aaaaaa att... <skratt> Vi ser liksom hur folk på andra sidan Så jag reagerar såhär, vad är det? Så här, så här, folk bara liksom Fan. Måste jag hända tillbaka sen? Hur hade du tänkt att vi skulle komma tillbaka sen? Så går det igenom så här den här Portalen stängas Eller vad han hette Stänga Vissla och gå därifrån Nej, men jag drar pistolen så skjuter jag. tänkte. enkelt. Okej. Okay. Jag har inte så mycket med mig jag, jag missar. Hur mm. mycket var ja. <skratt> <skratt> de jag. det? Kan ut kan jag finns tillbaka. När jag drar pistolen så kastar mig i Jag känner inte det. Jag har skjutit. <skratt> okay. Jag hade du med sig <skratt> Jag har sex skott i pistolen när den är tom. Jag tror att du klickar. Precis när du gör detta, så känns det som att på vars sida Om honom så öppnar sig ett hål in i ovärligheten. Och ut kommer eh, snart. <skratt> snart, vad? <skratt> Någonting som ser ut så här. Oh, det är som en, det är det, det är det ål, som en ål med vingar. Okej, okay, jag är övertygad På jag går ut genom och... den här portalen. Attackera dig? Nej! Nej! Det <skratt> var du som skett. Du skällde mig! Blanda någonting då, då Det var ditt beslut. <skratt> Så duckar du? Ja, när han låg åt mig Då tar du halv skada Det är en stusen fem år va? bort sitter jag och svettas Och tänker, åh, de bara visste vad jobbet jag har det på deras skull <laughs> <här> <här> <här> <här> Meanwhile, nummer <in the> <här> 20 <här> T-paus För att jag ska andra träffar normalt Dodge, dodge. Ja, första. Fyra mål. Andra. Kvittfälja. Äh, äh, <laughs> första tar en poäng då. Och andra fyra poäng. Vad gjorde du? Sprang du igenom? Ja, jag gjorde nog det. springer du långt eller? Ja, jag står och vänder mig om och tittar om de andra kommer efter. Ja, ja. Ni vill ju springa efter honom. <laughs> Tänker ni andra blanda in den här striden? Jo, är ju väldigt nära honom så jag blir tvungen att göra all sån crassspark riktning till. Så inte. Vad är Mattias i text? Att okay, där Geisha och Platon bara. Mm. får och... Nu 18. Okej. Okay. Är mer som tänkte blanda sig in i den här striden? Det gör två. Ja, prova. Du, prova. Jag får man. Mm. Kan man få göra det om man märker att det håller på att gå. Ja, ja, ja. Jag, jag, jag har vattat lite med alla där. Jag har vattat också. Jag tror att jag är lite chockad uh, över allting jag är mycket för. Du är väldigt charismatiserad just nu. Det är nog så att den här 16. portalen börjar känna mer med locken. Uh, Mattias och Henrik är ju vad som sin... är först. Jag knivar ihjäl dem gärna. Eller ska vi bara slå först nu? Ja. Högst nu? Ja. Du? Ja. Jag kan sparka till den som är närmare. <skratt Philadelphia> ja. Och sen kan du återskilja samtidigt. Jag tror att kick. Och så du så är det dubbelt Det ska ju Det är ju inte Och en kick är en D6 plus en D4. Och så dubbla. Och gång två. så Tolv. blev det samma rätt. Mm. Ja. I Sweden we call it a kick. Ja, <laughs> <Yes. laughs> precis. 19. Mm. Nej, tycker Ja, det Nej, det är två sådana. Tre! Tre?! Eh, ja, Anna. Mm. Ma, den som Henrik eller Mattias, vad, vad tycker jag? Henrik Mattias. Ja. Nej. <laughs> Miss? Miss. Ja. Sist. Vad är det? Jag har skurkat ner en väns püneigrad. En vanlig träff mot Henrik, och en vanlig träff mot Mattias. George nu mm. nope. e Ja. Lyckas, du får du en poäng. Mattias, jag tycker det är bra. Har du någon sån här. Det är man ofta utan att av det. Ja, det gör absolut. Har du 90 år? 90 år. Ja, det är skit quite nej inte nej nej äh, tänkte du öppna nick. Sen kör vi igen. Mm. Vilken folkung som varit alla all högt Central så. Vi Vi är Central till. nej. En ensel var så här, ja. den den är känns, vad du? Sanity. Så här är det. Sen så. Sen så. så. Ja. Oh, du lyckades. Ja. Nej, det är inte jag. Skit så. Äh, ni som lyckades behöver inte ta bort. Äh, ni som misslyckades, ta bort en D10. Ja. Oh, oh. Nej, nio. Det var inte så högt i alla fall, men det var lite jobbigt. Tänk, åka till och byt oss då. Nej. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> uh, sådär I funktida djupen Och tusentals Tillräkningen bara Du vill ha först ah, ja, för vet är faktiskt, ja, vi Det är jag faktiskt Innan sanit jag kan ruska till Men om ja. det blöder så kan jag, kan jag döda Jag vill också skjuta på en Va? Are you gonna run? Yes. I'm gonna kick <laughs> no. Du springer du. Jag har sparkat det i samma jävel yeah. Vad har du för däcks? Uh, min däcks är så mycket som 14 io Fiaton hopp. treff, Ja. ja. ja. Ska oj, det är en 18. Oh Jesus Christ. Skoda, ja. mm. Ska sparka, det är så Jag satsar på att det är spel. Japp. Tävlar i dag med. Då nästan att ni alla tog i höga pengar. Det är ju spännande. kommer det att stå. Jag känner att deras huvud är så lederat och svår att penetrera med dina slag. Du gör skada. Men du behöver fortsätta att vara riktigt bra. Jag tar nytta av Mattias sprang, Anna. Tänk på att ni har, alltså med skjutvapen Om ni har det så har ni ju point blank Så att det har ni dubbel chans att träffa Vilket betyder att ni också har betydligt högre kritchans. Ja. Okay. Ja, jag 45, Ja Jag spränger mot portalen på övrigt. Mm. Ja, ja du, du är igenom den här gången När du gör det, så att det... Oj, oj. Vad 96 Vem står det? <laughs> <laughs> Det var ju han som var på väg till portalsen. <laughs> Slå <och> lakros. Det är <snar> ju lyckat. Vad tack ska du ha? Ja, det är lyckat om du <snar> ja, <det är> <tör> har dubbel. Ja, jag lyckades. Nej, det är lugnt. Ja, dubbel chans. Då är det bara fummel på noll, noll, noll, noll. Så det är lyckat. Vanlig träff. Så god skala. 10 000 på 10. 40 för 5 000. Hela pyramiden bröker. eller plissar? Nej sluta. Det är som suttet på Mugen 2. Sluta. Fyra fyra Det, det känns nästan att du ser liksom att det här gör ingen skada alls. Så, eh, hur långt in passerar du? Alltså, ja, jag är rätt svårt skadad nu så att jag är bara på väg bort därifrån. Ja men har du kuttat du förbi eller du på andra sidan totalt? Jag är inne igenom på talen ja, ja, men alltså, kommer du Fortsätta liksom att följa honom ja, ja. Eller kommer du stanna vid pappa Pappa Bake ja, ja, ja. ja, men pappa Bake står på i ser. Ja, men då stannar vi pappa Bake ja. uh, Yes nu. Jag slublar fan väl på den som var på honom tidigare ja. liksom. Vi ser uh, uh, Ja, käftbil i Ja vi det det det. ska vi se vad det där. 2d6 plus 4 mm. um, 1, 2, 4, 5 4, 6, 7 Ja Återigen så känns det som att det är mest bara studs av ja. mm. inte mm, Du, du, du, du, du. <laughs> Jå, Jag har sagt att det är upplevt andra folkkulturer folk <laughs> Två då båda de vänder sig mot dig och sen det 50-50 mellan två. Hög på Anna. Blå Fredrik. Uh, då är det Henrik. Träffa normalt. En Dodge. Normalt. En pojke. Eh Jag har en krit på Fredrik Fastås <laughs> Kan du dodja då? John, då? Mm. Ja, ja, absolut Det måste dock vara krit för att göra sig. sin. Nej, det blir inte slickat så. Nej. Bara fyra poäng uh. Nej <laughs> Ni som befinner på andra sidan av slå Slår varsin jump 3 läpp. Ja. nej. Annasira sidan. Annasira sidan inte du försöker. Oh, okay. Så det var papper okay. och Ja, pappa Och pappa papper misslyckas ganska kapital Vad är jag har Alla oh. oh. oh. är med på Nå, när vi är med dig. är med detta så börjar vi är med dig. Nå, när vi med detta så börjar Shut up! <laughs> God, jag Putten, som ni kom in genom. Finns där igen. Det skickar han ut av dig. Var? Ni har på er. Nej, det en han har då på sig kistan. Fan han också! Kistan är vi på röttbillen. Nej men jag tänkte vi puttar kul, cool, de här jävlarna och så jag kan vi med dem igen. Mm. Men ni är fortfarande i strid med två Åh, ja. oh, de, oh, de är kvar fortfarande! Åh, de snackar inte! Mm. Mm. Uh -huh. <laughs> Run the <pools>. Run with fools. <laughs> ja, varsågoda. Det är då Henrik. Aj, ah, ja, jag sparkar väl till den ena jävla, och sen börjar bara så in i helvetet. Mm. Mm. Sparka dit. Oh. Trevlig. Ja. Ja, det är ju den jag har att fortsätta nu Det på. Eh, tio. Tio. Sen springer jag. What? Ja! Anna. Nej, försöker vi skjuta igen mm. Är det också gånger två nu? Bort ja, ja visst, du är dubbel kvant Men du är också dubbel skrit alltså. Speciellt skrit 64 det är... Ja. det är vanligt Klåskad ja. ja. Då har du plus två mm. Fyra mm. Nej. Nej Men jag springer Du springer Också men de kommer få sin försök De första på Frindrik träffar. Sex poäng. Du har ingen chans att ducka. Du sprang. Ah. Vilken kan ja. Ah, Jävlar som hugger dig jag flyr har... gärna <laughs> med det <laughs> Nej det är lugnt jag sa dem. Nej Jag får bara lugnt att jag inte såg att det var där <laughs> Ja Ni springer Jag vet inte vad vi får bli Färdigt skottet Vi springer Det är bara för som här, det säljer tre stycken offer Halva gruppen offrar sig Eller om det var så här. Ja, hade ni väntat en minuter så hade ni klarat Ja, ska vi lämna det där? Klockan är tio. Ni flyr ut, ni kommer ut i solljuset. Friska luften. Jag faller på knä Och ber en tack Till vända gud du har hört vad som den där Förutom den där Förutom gud du blir hiskliga ramser Där ute nu Ni måste fin att rädda oss Nej jag, går inte in där. jag vill veta vad de får för den här psykiska åkommor Som ligger Jag vill veta om någon blir mektifil det är liksom där that Pratar vi lite tyngre Saker <laughs> än så um, Din karaktär är obotligt Galen i Fornigypten Kanske du tar ett annat namn Blippofet Blippofet Bytt namn till jag <vill öppna> har hastet. Något som blir fara, så jag säga att han på en bild senare. <skratt> jag väger ja. mm. <skratt> nu Nej, det är inne. <en>, Madness, men... <skratt> det jag tror vi, Madness. teoretiskt så kan det finnas här bäst på det. Som är helt De där som har karakterat av... Det är plötsligt plus bilde på tre ansikter. This ja. <laughs> welcome back to home to. Jag man ett skjutvapen nu det är tur. Jag tror det blir kul idag för. Eh 10. Och så mycket. Nej, 10 cent är typ torskallå. 10 cent Oh, I'm going to get a disease. Hur mycket har du? Jag hade 62, nu har jag 52 Ja, inte 20% det uh, För det första så uh, ska vi ha ett uh, inslag Och <coughs> <coughs> en idea, in. idea roll En roll De ska inte lyckas, så ska slå det helt du, jag väl inte nu? Nej, Nej. Du är fyra Du lyckas inte förtränga det här Nej, Nej. Uh... Sen ska vi ha en Fanns Och Vi hänger den lite i luften till ah, okay, gång, tack okay. jag <laughs> tack Jag ska också slå, jag tappade nio på den stora Ja, ah, det ska du också Jag mm. okay, Vad är det? Då ska du också slå? men okay, okay, yeah. uh, det har jag Nej. inte. Jag vet inte hur det Ja, det är bra. Eller ID no. alltså. No. Det <clears throat> är Du ska slå och mot ID. Du ska ju slå överhälst. Du ska ja. inte begripa det här Nej. Du ska inte tränga det. Mm. Jag tycker är jättebra till kommer till man måste då är ni lite kukulju. allihop sen kan lägga till texten som är jag har stoppat. Sen pyramiderna i Var det någon fem Nej, ingenting. Ingenting här du. jag hade lite, men det var ju för. Och så sänker ni ja, på den skill. Mm. Och så sänker ju då uh, Max San. Mm. Ja, om vi kom under. Är det kommer dit. Så det, 90, det blir ju, ja 99 minus. för Ja, får det Nå, San. nej. Nu är det så högt ni kan ha. Det finns inget här ställen du kan skriva ut en 25 30 karaktärer så vi kan bara <laughs> hänga upp det i taket så och ochka, och sen är... det kan jag göra som hemma ja. att ett fotång. Ja. Tror... Och sen ska man helst inte Skicka dem till folk. Ni vet att de har här lite halvdöda. Ni kan plocka in dem sen. Hoppas att vi får äta pott en pott i en annan kan gå tillbaka som två veckor. Han här, här får ligga nu i Nej. Bygga en båt och segla över och ta dem från början. Vad jag har alltid Ja, ge vän. Äh, jag Vad är det egentligen? Ja, nej, men det var kvällen. Härlig avslutning Ja <laughs> <här> oh. Half party wipe <här> Half party wipe Lyssa Så det är så mm. det är så jävla det är inte det är så det är ganska lugnt. så jävla så så det Mm. Mm. Han blev sälj med uppfinan det kinesiska språket. Ni är det en av svenska Vi helt plötsligt att du bara prata bara om svalbord. Man har lyckat säga det sett det verkar funnits i egen mejl. Hittat hittat lite 32 år. Och en stor i viss profet hon ha skrikit någonting i stil Men låt var jag är jävlar <laughs> <laughs> Hon stod i explosionen När profeten sprängde <laughs> <här> <här> Säg själv Första fram emot Ska du få nu som han det var det var det Ja, jag hackade, man hittade en, en sån Bland alla andra för så hittar man en sån Tagg där Jim Beam-vårdshel Tack så, så mycket Det var inte otrevligt Tack Nej mycket. tycker det är en god bok det blir inte svettigt när man kommer till kapitlet ja. om Man läser igenom alla de där plattorna. En gång till, en gång till.